Рік Янсі. Учень монстролога. Частина п'ята. Часом мені дуже самотньо. Менш ніж за годину, підкоряючись наказу збігати на пошту і назад без зупинок, що було непросто, бо мій маршрут пролягав повз пекарню, де запах гарячих булочок і хліба буквально сп'янив мене. Я повернувся до будинку на Гаррінгтон-Лейн, я одразу ж зайшов до бібліотеки, чекаючи побачити там хазяїна, проте його там як не дивно не було. Робочий стіл був завалений паперами і записами. Валіза стояла з відкинутою кришкою, немов вона розкрила рота позіхаючи, а її вміст був розкиданий навкруги. Щоденник батька, зверху зморщена голова з навіки відкритим укрику ротом. Пелінера Уортропа ніде не було. Я увійшов через задні двері і потім через кухню в бібліотеку, але його не зустрів. Я повернувся на кухню, покосився зацьковано на двері в підвал. Але світло внизу не горіло, і з чорноти не долинало ні звуку. Про всяк випадок, я тихенько покликав доктора на ім'я. Відповіді не було. Можливо, на нього не волилася така сама втома доломоти в кістках – яка здолала зараз і його асистента, і він пішов на гору, щоб лягти в ліжко, хоча ймовірність цього здавалася до смішного малою. Як я вже говорив, доктор, коли був охоплений жагою діяльності, не хотів або не міг відчувати звичайні людські потреби у відпочинку та їжі. Він жив на якомусь прихованому резерві, який у його худій незграбній фігурі було важко розгледіти. Згадавши свій ірраціональний страх, відчути раніше на сходах, що ведуть у підвал, а раптом якась частина монстра, що висить там, вижила. Я швидко спустився вниз до напіввідчинених дверей і знову покликав доктора. Докторе Уортроп! докторе Уортроп, ви там?» Мовчання. Я розвернувся, перетнув хол, пройшов повз бібліотеку і увійшов до кабінету. Цей улюблений притулок монстролога в моменти кризи теж пустував. Порожніла і вітальня, і всі кімнати на першому поверсі. Звісно, якби він пішов з дому, він би залишив записку, що пояснювала б його відсутність. Я повернувся в бібліотеку. Коли я стояв біля робочого столу, погляд мій упав на статтю, обведену кружечком – ту саму статтю, яка пробудила його спогади, викликавши осяяння, коли він вигукнув. Я знав, що вже бачив це раніше. Я взяв до рук газету, щоб прочитати статтю. Заголовок свідчив. Капітан Варнер повернувся до психіатричної лікарні. Учора, майже через 20 років після ув'язнення в Генеральному апеляційному суді, Відбулося фінальне слухання у справі капітана Хезекії Варнера. Суд виніс милосердне рішення. Капітана Варнера звинувачували в березні 1865 року в порушенні обов'язку і злочинній недбалості в морі, коли його корабель, вантажне судно Феронія, викинуло на Мілену за дві милі від узбережжя неподалік від Суомпскота. Під час першого слухання капітан Варнер дав свідчення, що він був найнятий певними прихильниками конфедерації, щоб забезпечити рухи опору продуктами і речами, і що весь його вантаж і команду захопили в морі істоти не з цього світу, а з самих глибин пекла. Під час нинішнього слухання капітан Варнер, якому тепер 72 роки і який перебуває в жалюгідному фізичному стані, Сам виголосив промову на свій захист, зрікаючись своїх попередніх свідчень і зазнаючи, що провів у морі два дні на самоті після того, як залишив судно, і отримав сильний сонячний удар. Капітан Варнер не надав свідків зі свого боку. Доктор Джу Ф. Стар виступив з боку штату, давши свідчення, що, на його думку, капітан Варнер перебуває несповна розуму. Він був божевільним 20 років тому, він є таким і зараз, сказав доктор Стар. За рішенням суду, капітана Варнера повернули в санаторій Мотлі-Гіл, приватну психіатричну лікарню доктора Стара в Детхемі, де його й ув'язнили з моменту першого суду. «Істоти не з цього світу, але з самих глибин пекла. Я згадав про істоту, що висить у нас у підвалі на Гаку. Я стояв зараз у кімнаті якраз над цим місцем. Згадав м'язисті руки, що вискочили з пухкого грунту в могилі Елізи Бантон, клацаючи звук зубів, що зімкнулися на нозі бідного старого. Згадав масу нудотно-білої плоті, блискучі чорні очі та слиняві роти з двома рядами трикутних зубів, що мерехтять у світлі квітневого місяця, Величезні неповоротки, безголові туші монстрів, що виповзають із кожної тіні, які пересуваються велетенськими кроками і стрибками. Трупи Лізи Бантон, від якого відриваються руки та ноги, її голова в пащі чудовиська, яке будь-яка розумна людина сприйняла б як пекельне створіння». Прочитавши статтю і нотатки в щоденнику капітана Варнера, я не сумнівався вже, що доктор зробив правильні висновки. Цей капітан Варнер, або В, як називав його старший Уортро в щоденнику, був якось пов'язаний з антропофагами. Але це було 23 роки тому. Як ці дивні й жахливі хижаки-людожери примудрилися вижити за такий довгий час, ба більше – розмножитися і процвітати ніким не помічені невидимі нікому невідомі в Новій Англії. Занурений в свої думки, я не почув, як відчинилися задні двері, не почув і кроків монстролога, що піднімається в кімнату. Я не помітив його, поки він не з'явився в дверному отворі. Обличчя його горіло, волосся брудне й мокре злиплося, а чоботи були в бруді. У руці... Він тримав капелюх. Я впізнав цей капелюх. Саме його жартома одягав мені на голову чоловік, чиї мізки я потім кілька годин вимивав зі свого волосся. «Уил Генрі», – тихо запитав доктор, – «що ти робиш?» Відчуваючи, як починають горіти мої щоки, я відповів. «Нічого, сер». «Воно й видно», – сухо кинув він. Те відправив листи?» Так, сер, ти дійшов до пошти і одразу пішов назад? Так, сер, і ні з ким не розмовляв дорогою, тільки з листоношею, сер. І обидва листи відправив швидкою поштою. Так, сер. Він кивнув. На хвилинку другу він поринув у мовчання, немов думки його, блукали десь далеко. Погляд його став відчуженим, і, хоча він стояв абсолютно нерухомо, Хвилювання, немов, просочувалось крізь його шкіру. У його руці я помітив якусь брудну ганчірку. Спершу я прийняв її за килимок, але тут же впізнав шматок порваного савана Елізи Бантон. «А що ти робиш зараз?» – запитав доктор. «Нічого, сер. Так, так», – копливо сказав він. «Ти вже говорив мені, Уил Генрі. Я не знав, де ви, тож я нічого не робив», – закінчив він за мене. «Шукав вас. Можливо, ти думав, що я сховався у валізі свого батька?» «Я думав, можливо, ви залишили мені записку. І чого б я раптом мав це робити?» Думка про те, що він повинен тримати мене в курсі свого місця перебування, явно не приходила йому в голову. «Краще змінити тему розмови», – подумав я. «Якщо він заведеться, не обережся неприємностей, а він уже і так явно на взводі». «Ви ходили на цвинтар?» – запитав я. Моя хитрість спрацювала, бо він кивнув і сказав. «Там щонайменше дві дюжини чітких пар слідів. Це означає, що є ще 4-5 дитинчат, захованих у лігві, де б воно в них не було. Загальна кількість дорослих антропофагів – від 30 до 35. Небезпечна, неосяжна для розуму кількість, вил Генрі». Я подивився на капелюху його руці. І це нагадало мені про зникнення моєї шапки, моєї єдиної власності, залишеної на полі бою минулої ночі. Може ризикнути, набратися нахабства і запитати доктора, чи не знайшов він її. Він простежив напрямок мого погляду і сказав. Я прибрав там усе, як міг, зарив її могилу, Відшукав майже всі наші речі і знайшов уламки воза серед дерев. І якщо пощастить, ми, можливо, завершимо цю справу перш, ніж нас виявлять. Я хотів запитати, чому він боїться, що нас виявлять зараз. Але вся його поведінка говорила про те, що відповідь очевидна. Тепер я підозрюю, що його побоювання були пов'язані більше з тим, Щодо цієї справи був причетний його батько, ніж із тим, що підніметься хвиля паніки. Доктора більше хвилювала репутація батька і як наслідок своя власна, ніж суспільний добробут. Можливо, я суджу його занадто суворо. Можливо, він вважав, що ціна зробленого відкриття набагато вища, ніж ціна вчасно зробленого попередження, що монстри ось-ось нападуть знову. Можливо. Хоча після довгих років міркувань над цим питанням я все ще сумніваюся. Его монстролога, як мені здавалося, немало меж, немов безкрайній всесвіт. Навіть під час періодів чорної меланхолії, до якої він був схильний, Ніщо не мало для нього більшого значення, ніж самосприйняття. Усвідомлення того, чого він вартий як учений і яке його місце в історії. Жалість до себе – абсолютний егоїзм, зрештою, зосередженість на собі в чистому вигляді. «Я йду нагору помитися», – продовжував доктор. «Ти, Уилл Генрі, спакуй валізу і прибери її». «Осідлай коней і приготуй собі що-небудь поїсти, та ворушись!» Він перетнув хол, занурений у свої думки. Потім обернувся і кинув стару шапку, і клапець савона на підлогу кімнати. «І спалити це!» «Спалити, сер? «Так». Він з хвилину вагався, а потім швидко підійшов до робочого столу і взяв щоденник свого батька. Він вклав його мені в руки. «І це, Уил Генрі!» Це спали теж. Що ж, я спалив його із забрудненим кров'ю обривком савана і старим солом'яним капелюхом. Я сидів хвилину навпочепки перед потріскуючим полом'ям каміна в бібліотеці, відчуваючи жар на колінах і на щоках, на кінчику носа і на чолі, яке оніміло від тепла вогню так, немов з голови стягували шкіру. Після пожежі, що забрала життя моїх батьків, мені здавалося, від мене постійно пахне димом. Я відчував цей запах у своєму волоссі й на шкірі. Я тер себе милом і злугом доти, доки шкіра не ставала червоною і запаленою. Мені здавалося, я був просякнутий димом. І минув не один тиждень, перш ніж відчуття це трохи відступило. А поки цього не сталося, я, поза всяким сумнівом, був найчистішим 12-річним хлопчиком у Новій Англії. Хоча я був абсолютно виснажений і дуже голодний, я вперто вирішив закінчити справи в бібліотеці, перш ніж йти на кухню і готуватися до від'їзду. Я зазирнув у стару валізу, з якої було витягнуто все, крім приблизно дюжини старих листів, що все ще лежали в конвертах. Цікавість заволоділа мною, Бо на одному з конвертів я побачив ім'я, вказане у своротній адресі Пелінор Вортроп, Есквайр, Одержувач Доктор АФ Ф. Уртроп, Харінгтон Лейн 425, Лондон, Англія. Почерк, безумовно, належав доктору. Хіба що був акуратнішим за ті зразки, з якими мені доводилося мати справу. Наче той, хто надписував конверт, старався щосили дотриматися всіх правил чистописання. На конверті була воскова печатка, вона була незламана. Я подивився на інші листи та сама історія близько 15 запечатаних і нерозкритих листів з однаковою зворотною адресою. Пройшовши довгий шлях, ці листи сина до батька були кинуті непрочитаними в стару валізу і зберігалися там, у далекому запиленому кутку. Ах, Уортроп! Ах, людська природа! Чи знав він? Він читав «Щоденник батька». Він дуже швидко згадав місце, де згадувався капітан Варнер. Чи помітив він, риючись у старій валізі, що цих листів ніхто не розкривав? Чи помітить він, якщо один із них буде розкритий? Це було б зухвалим, нахабним і грубим вторгненням у приватне життя людини. Чи маю я на це право? Розкритий чи не розкритий? І я злодійкувато озирнувся на двері, затамувавши подих. Ні звуку. Тільки цокає камінний годинник, та кров стукає в моїх вухах. У цій людині так багато чого залишилося для мене загадкою, Хоча я проводив поруч із ним кожну мить свого життя, і життя наші були нерозривно пов'язані. Я майже нічого не знав про нього і абсолютно нічого не знав про його минуле. Лист, який я тримав у руках, безсумнівно дасть ключ до розгадки. Зараз або ніколи, Вілгенрі, сказав я собі, клади його в лізу або розкрий, зараз або ніколи. Я розкрив його. У конверті лежав тільки один аркуш, списаний тим самим почерком, яким була написана адреса на конверті. Стояла дата. 14 березня 1865 року. Ось цей лист. «Дорогий батьку, оскільки минуло майже три тижні від тоді, як я писав тобі востаннє, я вирішив написати знову, щоб ти не думав, що я не згадую про дім. Від часу мого останнього листа – Мало що змінилося. Хіба що я сильно застудився. Мав високу температуру та кашель. І таке інше. Але ти був би задоволений мною. Я не пропустив жодного заняття через хворобу. Учитель каже, що він дуже задоволений моїми успіхами. А ще він каже, що має намір відправити тобі особисту записку. Будь ласка, не пропусти цього листа і не відмов йому в люб'язності. Відповідай щонебудь. Він дуже високої думки про тебе, так само, як і я, як усі, хто тебе знають. Шкода, що ти не пишеш мені. Листи з Америки приходять щотижня, і я стою в черзі разом з однокласниками, коли нам їх видають. І щотижня я чекаю, що ось зараз викрикнуть моє ім'я, але цього ніколи не відбувається. Я не скаржуся, тату, і я сподіваюся, ти не сприймеш цей лист як скаргу». Просто часом мені дуже самотньо, і я не цілком можу сказати, що почуваюся тут, як удома. Коли немає занять, я здебільшого сиджу в себе в кімнаті, і бувають дні. Ось, наприклад, сьогодні холодно, похмуро, і думаєш, от-от піде сніг або дощ, але нічого, а над світом, наче висить сіре покривало. Коли я геть самотній, лист від тебе міг би розвіяти морок, «Бо, як ти знаєш, я маю схильність до нашої сімейної хандри. Я знаю, ти дуже зайнятий дослідженнями і подорожами. Уявляю, як мої листи скупчуються на тумбочці біля дверей, чекаючи того часу, коли ти повернешся і прочитаєш їх. І, звісно, я хвилююся, що з тобою може щось трапитися, і ніхто не візьме на себе труд написати мені про це. Якщо ти все ж таки отримуєш цього листа – то чи не міг би ти викроїти хвилинку-другу і накидати мені коротеньку відповідь? Для мене це було б справжнім святом. Твій син – Пелінор. Я дуже швидко склав лист, вклав його в конверт і щосили притиснув великим пальцем воскову печатку. Безглузда спроба, адже відтоді, як його запечатали, минув 21 рік, і віск був твердішим за камінь. Лист залишився напіввідкритим, і я поклав його в валізу, прикривши зверху іншими листами. Для мене це було б справжнім святом. Судячи з усього, для його батька – ні. Усе, що писав син, батько ігнорував. Цікаво. Він справді був у мандрівці, тоді як Вортроп навчався в Лондоні. Хлопчик мого віку. Самотній. Позбавлений родинного тепла, який з тугою, очікує на звісточку з дому. Якщо так, чому Вортроп-старший не розкрив конверт, коли повернувся з подорожі? І навіщо зберіг його, якщо йому було наплювати на сина? Я не міг не вловити іронії в тому, що я розкрив цей лист у пошуках відповіді на запитання, а запитань тепер стало тільки більше. Як це часто і буває – «Ми шукаємо одне, а знаходимо інше». Тепер у своїй уяві я ясно бачив його. У довгій нічній сорочці на маленькому ліжку він писав цього листа між нападами кашлю, тремтячи від високої температури, хлопчик майже такий самий, як я, відірваний від родини і друзів. А поруч не було нікого і нічого, аби втішити його». Уперше я відчув до монстролога не страх і благоговіння, а щось зовсім інше. Уперше мені стало його шкода. Моє серце сповнилося болю і співчуття до маленького хворого хлопчика, який перебуває далеко від дому. Але дати волю цим почуттям я не встиг. Ледве я сховав лист під іншими, як доктор стрімко спустився сходами і увірвався в кімнату. «Уил Генрі, що ти робиш?» Н «Нічого, сер», – заїкаючись промовив я. «Нічого. Я знову запитую тебе, що ти робиш, і ти знову відповідаєш мені, що нічого. Схоже, це твоє основне заняття, Вил Генрі». «Так, сер, тобто ні, сер. Вибачте, сер, я більше не буду». «Не будеш, чого?» «Нічого не робитиму». «Мені не буде від тебе жодної користі, Вилгенрі, якщо щоразу, як я кажу тобі зробити щось, ти робиш навпаки. Ворошись! Додетхе мене менше трьох годин їзди!» Він не дав мені часу відповісти і стрімко пройшов через хол на кухню. Я чув, як голосно грюкнули двері в підвал. З палаючим відсорому обличчям я поквапився закінчити і став складати речі в валізу. Довелося придушити вроджену гидливість і підняти з підлоги скукожену голову. Я не очікував, що вона виявиться такою легкою. Цікаво, подумав я. Кому ця голова належала за життя? І що це було? Дружній подарунок старшому вортропу від одного з вождів племені чи щось більш особисте? За головою можна було визначити тільки стать. Вік і раса були стерті часом, що насміхається над нашими великими помислами, що робить рівними короля і слугу, що стирає відмінності між чоловіком і жінкою, героєм, шахраєм і дурнем. Отже, вирушай назад у свою коробку, безіменний йорик із зашитими очима і навіки відкритим у безмовному крику ротом. «Приниження твого ув'язнення» Не гірше, ніж наше. Я кинув голову в валізу. Вона відскочила від однієї стінки, перш ніж упала на дно. І покатилася, зупинившись і завалившись на бік поверх листів доктора. Мабуть, від удару в ній щось зрушилося, бо тепер я помітив, що з отвору, де колись була шия, стерчить червоний клаптик. Я знову дістав голову. Підчепив краєчок клаптика і почав тягнути, поки не витягнув те, до чого був прив'язаний протилежний кінець. Це був ключ. Від чого він я не знав, але вже точно не від цієї валізи і не від дверей. Для цього він був занадто великий. «Вил Генрі!» – крикнув доктор із підвалу. Я знову кинув голову в скриню, а ключ сунув собі в кишеню. «Покажу доктору пізніше», – вирішив я. Він досліджував вміст валізи. Можливо, він усе знає про ключ, який був захований у порожністій висушеній голові. «Коні Уил Генрі! Провізія Уил Генрі!» Мій спуск у лабораторію не мав нічого спільного з попереднім. Страху, як не бувало. Внизу горіло світло, і там був доктор. Він стояв перед підвішеним трупом антропофага. Він не обернувся при моїй появі, але залишився стояти спиною до мене, схрестивши руки на грудях, схиливши голову до одного плеча, вивчаючи чудовисько, що висить перед ним. Я запхнув валізу його батька під сходи і тільки потім підійшов до доктора. Я злегка захекався. «Докторе», – запитав я тихо, – «що б ви хотіли на обід?» Він не обернувся. Він підняв праву руку і мовчки помахав пальцями в повітрі, ніби кажучи «Стопай геть!». Я подумав, чи не сказати йому про ключ, але одразу вирішив почекати з цим доти, доки він буде в кращому настрої. Я повернувся нагору, щоб подивитися, що можна приготувати поїсти, з рештами мізерної провізії. Я вмирав від голоду. Доктор увірвався в кухню за півгодини по тому. І хоча він помився і переодягнувся після того, як повернувся з цвинтаря, за ним тягнувся шлейф неживого запаху, немов слід аерозолю. Він побачив, що я сиджу за столом. Узяв димлячий горщик, що стояв переді мною, а потім побачив такий самий на іншому боці столу. Поруч із горщиком лежала приготована для нього акуратно складена серветка і начищена до блиску ложка. Стояв чайник і димляча чашка. Над нею розливався аромат свіжозавареного чаю. "Що це таке?" вимогливо запитав доктор, вказуючи на горщик. "Суп, сер, суп?" Можна було подумати, він чує це слово вперше. "Картопляний суп. Картопляний суп", луною повторив він. "Так, сер, я знайшов у кошику дві непогані картоплини і трохи моркви і цибулину. У нас не було виріжків або м'яса, тож я додав у воду трохи борошна, щоб суп був густішим. Густішим. Так, сер. Борошно, сер. Від нього суп загусає. Борошно. Це дуже непогано, сер, сказав я. Я пробігав повз булочну, коли ви відправили мене на пошту. Але оскільки ви веліли нікуди не заходити, я й не заходив, тож хліба до супу в нас немає. Поїжте, я не голодний. Але ви сказали, ми повинні пообідати, перш ніж вирушати в дорогу. Я знаю, що я сказав, різко перебив він мене. Мало що дратує мене більше, ніж власні слова, повторювані так, немов я не в змозі запам'ятати, що говорив. Ти, а не я, не можеш запам'ятати, що було сказано. А сказано було, що ти маєш поїсти перед поїздкою. Але я і їм, сер. Боже мій, вигукнув він. У тебе що? Мізки запливли, Вільяме Джеймса Генрі? Може, у тебе психічний розлад, про який я нічого не знаю? Ні, сер. Наскільки мені відомо, ні. Я просто подумав, що ви не відмовитеся з'їсти трохи супу. Я відчув, що нижня губа починає зрадницьки тремтіти. Висновок, зроблений на основі хибних передумов, кинув він мені в обличчя. Я не голодний. Я опустив очі. Я не міг винести його пильного погляду. У його очах хлюпала лють, його аж трясло від неї. У чому справа? Я не розумів. Невже він і справді сприйняв мою турботу про себе як акт непокори? Чи після недавнього нагадування про холодність і байдужість його батька моя турбота виявилася для нього як сильна рану, рану, яку вже ніхто ніколи не зцілить. І хоча він височів над моєю зсутуленою спиною, хоча він був високим і сильним, а я тремтів, внутрішнім зором я бачив його хворим самотнім хлопчиком. Чужим чужому краю, який писав листи людині, кохання й уваги, якої він так потребував. Людині, котра відкинула його, не прочитавши жодного листа, кинувши їх на дно скрині і забувши про них. Якою неймовірно дивною, якою шалено сумною може бути іронія долі, її зигзаги та повороти. Ми часто мстимося, коли минуло вже багато часу тим, хто ні в чому не винен, хто всього лише нагадує нам наших кривдників. Ми грішимо, завдаючи їм тієї самої шкоди, яку заподіяли нам, і тим самим до нескінченності подовжуємо біль пережитий нами, передаючи його далі і далі по ланцюжку. Його батько відкинув його благання, тепер він відкидає мої». А я, ось неймовірний поворот, це він сам. Усіма покинутий і самотній хлопчик, який прагне схвалення і похвали від єдиної людини, яка значить для нього так багато. Це зачепило його гордість і подвоїло злість. Злість на батька за те, що той ігнорував його любов. Злість на себе за те, що йому хтось був настільки потрібен. «О, припини!» Рявкнув він. «Що це за нестерпні соплі ти тут розвів? Я взяв тебе не для того, щоб ти став моїм кухарем або нянькою, і навіть не тому, що завдячу твоєму батькові за його самовіддану службу. У тебе є потенціал, Уілл Генрі. Ти розумний і допитливий. Крім того, у тебе є характер і відвага в серці, незамінні якості для помічника і асистента, а згодом, можливо, і вченого». Але не бери на себе більшого. Ти тут не для того, щоб нянчитися зі мною і ухвалювати за мене рішення. Це я забезпечую твоє існування і відповідаю за твоє майбутнє. А тепер доїдай свій суп, яким ти з незрозумілих причин так страшенно пишаєшся, і йди запрягати коней. Ми виїжджаємо з настанням темряви. Частина шоста Звідки стільки мух? Тієї ночі ми поїхали прямо в Детхем. Три подорож нерівними, безлюдними дорогами з однією тільки зупинкою, щоб дати відпочинок коням. Ще раз ми зупинилися одразу за межі міста. Тихенько перечекали в лісі, в чорній тіні дерев, поки проїде зустрічний віз. Нас не повинні були помітити – Ніч була вельми холодною, зніздрів коней валив пар. Доктор дочекався, поки стукіт копит, і скрип коліс завмерли в долині, і тільки потім ми продовжили нашу подорож. Ми їхали без зупинок доти, доки не дісталися до перших будинків у передмісті. Всередині цих затишних будиночків горіло затишне світло, і я уявив собі сім'ї, які мирно живуть там, зігріваючи одна одну своїм теплом і спілкуванням. У них зараз звичайний вечір вівторка. Батько сидить біля каміна, мати порається з малечею і ніяких тривог, ніяких думок про монстрів-людежирів, які блукають у темряві, ну хіба що уява когось із малечі надто розіграється. Людина, яка їхала поруч зі мною верхи, була чужою до наївних ілюзій батьків, які тихим голосом заспокоюють запалену страхами уяву дитини, ласково гладячи її по голові. Доктор знав правду. «Так, дитино моя, насправді монстри існують», безсумнівно сказав би він наляканому хлопчику чи дівчинці, які нестерпно потребують підтримки. І один із них якраз висить зараз у мене в підвалі. Ми зовсім небагато проїхали головною вулицею Детхема, і Уортроп змусив коня згорнути на вузьку дорогу, що петляє серед густого тополиного гаю. Біля в'їзду на дорогу на іржавому сталевому стовпі висів непомітний вказівник – санаторій Мотлі-Гіл. Тепер ми їхали дорогою вгору, і над нашими головами височили тополі, оповиті якоїсь травою і диким плющем, утворюючи склепіння, що ставало дедалі нижчим і нижчим, що далі більше, чим більше ми піднімалися вгору, ліс оточив нас, зірок уже не було видно. Ми їхали немов у темному петляючому тунелі. Жодного звуку не лунало навколо, лише цокання кінських копит по густому бруду. Ніщо не порушувало абсолютної зловісної тиші, яка ставала дедалі обтяжливішою, ні скрик ітконників, ні квакання жаб. Ми їхали цією зануреною в темряву кімерійською дорогою. Коні тим часом почали непокоїтися. Вони фиркали й топотіли під час підйому. Доктор виглядав зібраним і спокійним, але я відчував страх не менший, ніж наші кобилки. І вони, і я зі страхом вдивлялися в непоглядну імлу. Це була вже не дорога, а пригода, і раптом вона закінчилася. Дерева розступилися, і на наше з конячками полегшення ми вибралися на відкриту зарослу галявину, освітлену місячним світлом. Приблизно за сотню ярдів попереду стояла будівля у федеральному стилі, біла з чорними віконцями. Вхід охороняли високі колони. Вікна були темні, і взагалі будова мала нежитловий вигляд. немов усі мешканці давно залишили її, переїхавши в тепліші краї. Моєю першою думкою було, що санаторій, мабуть, закритий і покинутий унаслідок вторинного ув'язнення капітана Варнера трьома роками раніше. Я подивився на доктора, його губи були щільно стиснуті, очі мирехтіли, немов підсвічені зсередини. «Вил Генрі», – сказав він м'яко, коли ми під'їжджали до будинку. «Нічого не говори, мовчи, в очі прямо нікому не дивись. Якщо хтось заговорить із тобою – «Нічого не відповідай. І ігноруй. Ні до кого не звертайся, і ні на що не відповідай ні словом, ні жестом. Не кивай і не моргай. Ти все зрозумів?» «Так, сер. Він зітхнув. «Гадаю, я волів би мати справу з дюжиною антропофагів, ніж із нещасними душами за цими стінами. При найближчому розгляді будинок був на кілька відтінків ближчим до сірого, ніж до білого. Колись він був білим, так». Але це було давно, а тепер фарба стерлася і почала відшаровуватися. Вона звисала довгими лахміттями з голих запліснівілих дощок. Вікна не милися місяцями. Тремтячі павутиння висіли по кутах. Якби я мав розум із більш метафізичним ухилом, я вирішив би, що це будинок із привидами. Але як і монстролог, я був чужий віри в привидів та інші надприродні феномени. «Безумовно, є багато чого на небі і на землі, що й не снилося нашим мудрецям, але ті явища істоти фізичні, як от антропофаги, абсолютно природні, здатні цілком задовольнити нашу дивну і незбагненну потребу в жахливому і зловмисному, тож досить і цього вельми вдячний». Доктор голосно постукав у двері набалдашником тростини із зображенням оскаленої горгульї. Відповіді не було. Ми почекали, і Ортроп постукав знову. «Три уривчасті удари!» «Пауза!» «Ще три уривчасті удари!» «Тиша!» Тільки вітер шепоче в деревах, та старе листя шерудить, пролітаючи по дошках похиленого ганку. Доктор сперся на тростину і чекав із незворушністю Будди. «Тут нікого немає!» прошепотів я, відчуваючи деяке полегшення. «Ні!» сказав він, нас не чекали тільки й усього. По інший бік дверей почулися шаркаючі кроки. Вони наближалися. Здавалося, хтось дуже старий і слабкий, змушений був встати, щоб відчинити двері у відповідь на вимогливий стук доктора. Почувся гучний металевий скрегіт і скрип засувів, що відсуваються. А потім двері прочинилися, і крізь щілину слабкий промінь світла впав на ганок. На порозі стояла стара в чорному. У кислявій руці вона стискала лампу, тримаючи її високо, щоб освітити наші обличчя. «Ніяких відвідувачів після дев'ятої!» прокаркала стара беззубим ротом. «Але це не світський візит!» кинув у відповідь Гортроп. «Ніяких відвідувачів після дев'ятої!» гаркнула вона голосніше, ніби доктор був тугий на вухо. «Жодних винятків!» «Можливо, у моєму випадку ви все ж зробите виняток», – м'яко заперечив доктор, простягаючи свою картку. «Скажіть доктору Стару, що до нього приїхав Пелінор Уортроп». «Доктор Стар закінчив роботу на сьогодні», – сказала вона, – «і віддав чітке розпорядження його не турбувати». «Моя Люба, запевняю вас, доктор найменше хотів би, щоб ви нас прогнали». «Доктор спить». «Так розбудіть його!» – вигукнув Уортроп, втрачаючи терпіння. «У мене до нього термінова справа, яка не терпить зволікань!» Вона примружилась на картку, яку він простягнув їй, і її очі майже повністю зникли під набряклими повіками. «Доктор Уортроп!» – прочитала вона. «Ха! Доктор Уортроп помер! Це факт, я це точно знаю! Ви, мабуть, самозванець!» «Ні, я його син!» Вона відкрила і закрила рота, підняла свої старі очі і уперилася поглядом у доктора. Потім знову подивилася на картку. «Він ніколи не говорив, що в нього є син», – сказала вона нарешті. «Я впевнений, є багато речей, у які він вас не посвячував», – сухо відповів доктор. «Як я вже зазначив, я тут у вкрай важливій справі, тож якщо це вас не дуже ускладнить», чи не могли б ви так швидко, наскільки дозволяє ваш поважний вік, сповістити доктора Стара про мій приїзд і нагальну необхідність поговорити з ним. Бажано раніше, ніж закінчиться ніч і настане ранок. Вона зачинила двері в нас під носом. Доктор важко зітхнув. І йшли хвилини. Він стояв нерухомо, немов статуя, опершись об одвірок. Очі його були напівзакриті, голова опущена. Було таке відчуття, що він збирається силами. «Вона повернеться?» – запитав я, коли вже не міг більше терпіти. «Мені здавалося, ми стоїмо на цьому ганку вже багато годин». Доктор не відповів. Я знову запитав. «Вона повернеться?» Вона не зачинила двері на засув, тож надія є. Зрештою, я почув квапливі кроки. Вони наближалися, і ось двері відчинилися, і на порозі з'явився старий, хоча й не такий старезний, як стара покоївка, яка стояла позаду нього. Він явно одягався похабцем, на нічну сорочку зверху був накинутий сюртук, але нічним ковпаком він знехтував. Тож сиві пасма волосся звисали майже до плечей, прозорим покривалом, покриваючи величезні вуха, але залишаючи виставленою на показ смаківку в пігментних плямах. Ніс його був довгим і гострим, блакитні очі, що слізяться, маленькими, підборіддя безвільним і неголеним. «Доктор Стар», – сказав монстролог. «Мене звати Пелінор Уортроп. Вважаю, ви були знайомі з моїм батьком». «Сумний випадок», – зауважив старий, опускаючи чашку тремтячою рукою. Порцелянова чашка задеренчала облюдце і по її стіні скотилася коричнева сльозинка чаю. «Для вашого батька він становив особливий інтерес». «Не тільки для нього», – сказав доктор. Ми сиділи в маленькій вітальні, що примикала до холу. Кімната була такою ж, як і весь будинок. Холодною, погано освітленою і задушливою. Дивний, нудотно-солодкий запах стояв у повітрі. Я відчув його, коли ми ще тільки нові йшли. Його... І неясний приглушений шум невидимих людей десь у глибині будинку стогони, кашель, крики відчаю, злісні вигуки, і над усією цією какофонією високий істеричний сміх. І уртропи стар не звертали на це уваги. Однак я скоро відчув, що нерви мої на межі, і мені знадобилося зібрати всю свою силу духу щоб не попросити в доктора дозволу почекати на нього ззовні разом із кіньми. «Отже, ви пішли по його слідах і вибрали його професію», – наважився запитати психіатр. «Я буду чесний з вами, доктор Вортроп, До сьогоднішнього дня я й гадки не мав, що в нього є син». «Мій батько був дуже скритною людиною, особливо в тому, що стосувалося його приватного життя», – відповів доктор. Він вважав інтимність людських стосунків несмаком. Я був його єдиною дитиною, але і я ледь знав його. «З такими людьми, яким був ваш батько, це не рідкість», – прокоментував доктор Стар. «Робота заміняла йому все». «Я завжди вважав, що просто не подобаюся йому». Доктор Стар розсміявся, і щось зебулькотіло у нього в грудях. «Вибачте», – сказав він. Він дістав із кишені білу хустинку в плямах і сплюнув у неї рясне мокротиння. Потім підніс до очей і ретельно розглянув вміст хустки. Він подивився на доктора і сумно посміхнувся. «Прошу вибачення, доктор Уортроп, боюсь я вмираю». «Який діагноз?» – вічливо запитав Уортроп. Він поводився бездоганно, але його права нога так і постукувала по старому килиму. Діагнозу немає, сказав стар Я не говорив, що вмираю Я сказав, що я боюся, що я вмираю Страх, що відвідує всіх час від часу У моєму випадку він практично постійний І тим не менш моє небажання поставити собі діагноз Зростає в міру того, як зростає страх Цікаво, сказав доктор без особливого ентузіазму і на відміну від вашого батька, і судячи з усього вашого хлопчика, мені нікому буде передати свій факел, коли я покину цей світ. Вил Генрі не мій хлопчик, сказав доктор. Ні? Він мій асистент. Ваш асистент? Він дуже молодий для такої важливої посади, чи не так? Він подивився на мене очима, що слабо бачили, і я швидко відвернувся, згадавши слова доктора. «Нікому не дивитися прямо в очі. Якщо хтось заговорить із тобою, нічого не відповідай». Мені довелося взяти його до себе після трагічної загибелі його батьків. «Ах, акт благодійності». «Це далеко не так. Можливо, він ще малий, але в нього великий потенціал». «Прийміть мої співчуття. Ви втратили батьків». Звернувся до мене доктор Стар, але я не підняв голови і навіть не кивнув у відповідь на його співчуття. «Ігноруй їх», – наставляв мене доктор. Він не казав, що власник клініки виняток. «Отже, Уортроп», – продовжував Стар, – «ви бажаєте переговорити з капітаном Варнером?» Я не наполягав, би, якби питання не було надзвичайно важливим. «О, я не сумніваюся» що тільки термінова справа могла привезти вас сюди о такій годині без попереднього запису і запрошення. Упродовж багатьох років цей пацієнт не робить секрету зі своїх історій про канібалізм і вбивство. Якби він не розповідав про це направо і наліво, він був би вільною людиною. Або вже помер би, бо якби не божевілля, його визнали б винним. Мій батько ніколи не говорив про цей випадок, сказав монстролог. Я натрапив на згадку в його особистих паперах. І цікавість привела вас до моїх дверей. Виключно цікавість. Воістину так, мій дорогий доктор Уортроп. Виключно цікаво. Виключно. Його тіло струсунув напад кашлю, що тривав цього разу близько хвилини. Він повторив ритуал із носовичком. Але чиста цікавість навіть такої людини, як ви, не може бути названа необхідністю. Або, як ви висловилися в розмові з міс Браттон, справою надзвичайної важливості. Мій батько вірив у правдивість заяви капітана Варнера. Ну, з урахуванням його професії не викликає жодних сумнівів те, що він вірив. Вірив до такої міри, що відчув себе зобов'язаним приїхати сюди, як приїхав сьогодні я. Мені відомо, що пацієнт старий і погано почувається. Отже, ви прибули з Нового Єрусалима і провели в дорозі три години, навіть не попередувши про свій візит і не довідавшись заздалегідь, чи приймуть вас, тому що почувалися зобов'язаним, а що саме зобов'язаним зробити? Як я вже казав... Відповів доктор обережно, стан Варнера, давність цієї справи та інші фактори, що стосуються проблеми, змусили мене. Ах, так, саме так, фактори, що стосуються проблеми. О, що викликало мою цікавість, доктор Вортроп. Що заради Бога, за фактори, що стосуються проблеми? Доктор глибоко зітхнув, випростався в кріслі і сказав твердо. «Я не маю права говорити про це». «Тоді ви вибачте мене, якщо я візьму на себе право сказати...» І сарказмом вимовив доктор Стар. «Антропофаги». «Антропофаги, так?» «Ви думали, я ніколи не чув про них». «Та старий безумець розповідав про них усім підряд, хто тільки готовий був слухати. Та й тим, хто не слухав, він все одно розповідав. Я не невіглас, Уортроп». Я пам'ятаю Шекспіра, антропофаги, люди, голови яких знаходяться між плечей. Отак, я дуже добре знаю, що привело вас до моїх дверей. Ну, ось і чудово, спокійно погодився монстролог. Можна мені поговорити з ним просто зараз? Доктор Стар кинув погляд у бік дверей, а потім знову подивився на Уортропа. Як ви правильно помітили. Він старий і здоров'я, його слабкіше, навіть ніж моє. Я боюся, що, можливо, я вмираю. Капітан Варнер справді помирає, і розум його, боюся, вже покинув. Ваш приїзд марний, докторе Вартроп. Ви відмовляєте мені? Ви не дозволите мені побачити Варнера? вимогливо запитав Вортроп. Він починав втрачати терпіння. «Я приїхав, щоб прояснити кілька давніх запитань у старій справі свого батька. Але я можу і не прояснювати їх. Ніякого особливого інтересу вони для мене не становлять». «Проте...» – посміхнувся Стар. Доктор підвівся з крісла, плечі його були розправлені, руки стиснуті в кулаки. «Ходімо, Велгенрі, тут ми даремно втрачаємо час». «Це не зовсім те, що я мав на увазі». Сказав Стар із лукавою посмішкою. Я лише хотів зауважити, що вашому часу та інтересам науки більше послужила бесіда зі мною. Поговоріть про цю справу зі мною. Капітан Варнер мій пацієнт уже майже 24 роки. Я чув його історію сотні разів і не сумніваюся, що немає таких деталей, про які б я не знав у найдрібніших подробицях. «На вашому місці я б ризикнув, зважаючи на погіршення його стану та розумових здібностей», – Уортроп сказав. «Я хотів би почути історію від капітана». «Не зважаючи на те, що я попередив вас, він навряд чи при здоровому глузді». «Я сам зможу судити про це». «Ви дуже вихована і культурна людина, Уортроп. Доктор психології». «Так само, як і доктор. Як там звучить ваша так звана наука? Монстрології?» Уортроп нічого не відповів. Напруга повисла в повітрі. Я боявся, що доктор втратить контроль над собою, перестрибне через кімнату і вчепиться старому в горло. Старий психолог не знав доктора так добре, як я. Зовні Уортроп здавався зібраним і незворушним, але всередині в нього вирувало полум'я – що палило як сонце, і тільки неймовірна сила волі доктора змушувала його стримуватися. І знову Стар подивився на двері, немов очікуючи чогось. Потім продовжив із тією ж змовницькою посмішкою на обличчі. «Я не хотів образити вас, Вортроп. Моя сфера діяльності заслуговує не більшої поваги, ніж ваша. У мене і в думках не було висміювати, чи не серйозно ставитися до справи вашого життя, бо в певному сенсі вона збігається з моєю. Ми присвятили себе гонитві за фантомами. Різниця лише в природі цих фантомів. Мої розташовуються в тому просторі, що знаходиться в інших людей між вухами. Ваші живуть виключно у вашій власній голові». Коли справа дійшла до цього, я очікував, що доктор запросить стара до нового Єрусалиму, щоб той міг побачити на власні очі, наскільки фантасмагоричною є природа його діяльності. Але доктор стримав язик за зубами і теж дивився в напрямку дверей. Здавалося, обидва вони чогось чекають. «Це важке і самотнє життя», – прошепотів старий, – «його тон якось пом'якшився». Мої обоє, вортроп, ви і я...» Голос волаючого в пустелі. П'ятдесят років я надаю неоціненні послуги своїм знайомим. Я приніс у жертву все, ледве зводячи кінці з кінцями на крихітні пожертвування і гроші від філантропів. Я міг би вибрати більш стабільне і дохідне місце в університеті, але замість цього вирішив присвятити своє життя допомозі бідним невдахам, яких доля й обставини прибили до мого берега. Не зрозумійте мене неправильно, я не скаржуся, але все це важко. Так важко. Вражаюча, але посмішка чуширського кота розтанула, а її місце зайняла тремтяча губа і самотня сльоза, що скочується по старечій щеці. «І ось як я закінчую свої дні!» – вигукнув він тихо. «Безпорадна, бідна, дуже нужденна, жалюгідна людина, у гаманці якої ледь знайдеться достатньо грошей на власний похорон. Ви запитували про мій діагноз, і я чесно відповів вам, що його не поставлено, тому що я не можу дозволити собі хорошого лікаря». Я, будучи сам лікарем, який приніс власне на вівтар альтруїзму, змушений закінчувати свої дні в стражданні і приниженні, тому що я відмовлявся поклонятися золотому тільцю. Ах, Уортроп, як шкода! Але я ні про що не прошу. Моя гордість, моя погибель, але я непохитний. У мене немає жалю. «Легень, щоправда, теж уже, вважайте, немає. Але краще померти в благородній убогості, ніж жити негідно». Його знову струсунув напад найсильнішого хриплого кашлю. Старий притиснув до ослаблих грудей худі руки. Рукава сповзли до ліктів, оголюючи їх, не руки, а швидше кістки, обтягнуті шкірою. Здавалося, він зіщулився просто в нас на очах, зсихався до шматка виснаженої, тремтливої плоті з непропорційно великими жовтуватими зубами. Доктор залишався нерухомим. Він не говорив. Він дивився, як старий повторив ще раз ритуал із носовою хустинкою, але не вимовив жодного слова. Однак його очі горіли все тим же дивним блиском. Немов підсвічені зсередини, а руки були щільно стиснуті в кулаки. Він зачекав, поки стар затихне, потім спокійно підійшов до нього і поклав поруч із його чашкою золоту монету. Сльозливі старечі очі кинули погляд на монету, але тут же швидко подивилися вбік. Я не прошу вашої благодійності, доктор Уортроп, прохрипів скнара. «До моєї рани ви додаєте ще й образу». «Це зовсім не входило в мої наміри, доктор Стар, відповів доктор. «Це позика. Ви виплатите мені її. Єдиною умовою, яку я висуваю, є відвідування вами хорошого лікаря». «Погляд на монету. Ще погляд». «Моя єдина надія – знайти хорошого фахівця». Друга монета приєдналася до першої. «У Бостоні...» Третя монета. Коли Стар нічого не сказав, але голосно зітхнув у відповідь на тихий дзвін блискучих монет, доктор додав четверту. Стар закашлявся і в грудях у нього так клацнуло, наче в сухому порожнистому гарбузі трясли сінням. Уортроб додав п'яту монету в стопочку. «Стар випростався...» Руки його повисли по обидва боки крісла, і він крикнув виразним гучним голосом. «Місіс Братон! Місіс Братон!» Вона з'явилася в дверях тієї жмиті. Запальна стара карга, яка не хотіла пускати нас до будинку. Здавалося, вона чекала десь під дверима, коли її покличуть. При її появі в кімнаті запахло хлоркою. «Проведіть, доктор Уортерпа, в кімнату капітана Варнера», – наказав Стар. Він не зробив спроби приєднатися до нас. Він залишився сидіти у своєму кріслі, допиваючи залишки чаю. Тепер його рука тримала кухоль набагато впевніше, ніж кілька хвилин тому. Золото, покладене доктором поруч із блюдцем, явно зміцнило здоров'я Стара. «Добре, докторе», – відповіла йому Стара. «Ідіть за мною!» – сказала вона Уортропу. Ми вже виходили з кімнати, коли стар звернувся до доктора. «Можливо, хлопчикові краще залишитися тут зі мною!» «Цей хлопчик – мій асистент!» – кивнув йому доктор. «Його послуги мені необхідні!» Він пішов слідом за старою геті з кімнати і навіть не обернувся подивитись, чи піду я з ним. Він знав, що піду». «Слідуючи по п'ятах за одягненою в чорне міс братом, яка пропахла хлоркою, ми піднялися слабко освітленими вузькими сходами, що ведуть на другий поверх. На півдорозі доктор прошепотів мені на вухо. «Пам'ятай, Вилл Генрі, те, що я сказав тобі. Поки ми піднімалися, несамовиті крики із того, на які раніше приглушено лунали здалеку, наблизилися і стали голоснішими і виразнішими». Гортанний голос, перекриваючи загальний шум, виголошував лютий монолог, приправлений лайками. Жіночий голос відчайдушно кликав знову і знову когось на ім'я Хана. Хтось невтішно ридав, і над усім цим стояв пронизливий сміх, який я почув, щойно увійшовши до приміщення санаторію. І посилювався, у міру того, як ми піднімалися, солодкувати запах. Тепер уже було не помилитися, з чого він складався. Це була суміш запаху немитих тіл, застоєної сечі та людських екскрементів, що перехоплювала горло. По обидва боки коридору на другому поверсі розташовувалися важкі дерев'яні двері. На кожній був дверний засув, що відкривався ключем і висячі замки розміром з мій кулак. У кожній було віконечко на рівні очей, прикрите металевою шторкою. Старі дошки підлоги скрипіли під нашими ногами, коли ми йшли коридором. І цей звук турбував мешканців камер, змушуючи їх кричати і стогнати ще голосніше. Одні двері затремтіли і ледь не злетіли з давніх петель, коли об них із протилежного боку вдарилося тіло. Ми оминули... Любителя монологів, який пересипав свою промову лайками, котрим позаздрив би будь-який моряк. Пронизливі крики, що закликали хану, ще довго стояли у нас у вухах. Я зазирнув в обличчя доктора в пошуках розради в цьому брудному скупченні людських страждань і нещасть, але він не подав мені жодного знаку. Він мав вигляд людини, яка прогулюється в парку теплим літнім днем. Для мене ж цей тривожний прохід по хмурим коридорам здався довшим за милю і, звісно, зовсім не схожим на прогулянку в парку. Коли ми зупинилися біля останніх дверей, я задихався, бо вдихати цей сморід на повні груди було просто нестерпно. Стара дістала з кишені фартуха зв'язку ключів на великому кільці. Вона перебирала пальцями борозну на кожному з них Низько схилившись над зв'язкою, немов на дотик, визначала скорченими пальцями, який ключ від яких дверей. Завдання важче, ніж можна було припустити. Я ледь не вистрибнув з одягу від несподіванки, коли двері прямо за моєю спиною здригнулися від сильного удару, і скриготливий голос прошепотів. «Гей! Хто тут? Хто тут?» За дверима почулося шурхіт і сопіння. «Я знаю, що ви тут, я відчуваю ваш запах. Пацієнт спав, коли я востаннє заходила до нього», сказала міс братом доктору, любовно перебираючи ключі. «Якщо він усе ще спить, ми розбудимо його», сказав доктор. «Ви небагато від нього доб'єтеся», сказала вона. «Він уже кілька тижнів не видає жодного звуку». Уортроп навідповів. Міс брато нарешті знайшла потрібний ключ і відчинила старий замок. Потім відкинула три засувки і плечем штовхнула громістки двері. Кімната була крихітною, навряд чи більшою за міяльков на Гаррінгтон-Лейн. Меблів не було, лише хитке ліжко, розташоване за два кроки від дверей. Біля нього горіла гасова лампа. Її димляче полум'я було єдиним джерелом світла. Воно відкидало наші тіні на стелю і на обсипану штукатурку на стіні, навпроти брудного вікна. Запилене підвіконня було усипано дохлими мухами. На склі дзищали і билися живі. Від ядкого запаху хлорки в мене почали слізитися очі, і я здогадався, чому нас із доктором так довго протримали внизу. «Місіс Братон, потрібен був час, щоб усе тут виймити і продезінфікувати, перш ніж представити нас капітанові Варнеру». Він лежав на ліжку під кількома ковдрами і простирадлами, верхнє з яких було білосніжним і свіжовипросуваним немов похоронне. Відкритими залишалася лише його голова і шия. Ліжко було невеликим, але здавалося ще меншим під вагою його величезного тіла». Я уявляв його кволим, хворобливим старим, від якого залишилася одна оболонка після більш ніж 20-річного ув'язнення. Але переді мною лежала людина богатирської статури. Вагою ризикнув припустити понад 400 фунтів. І ліжко прогиналося під ним гамаком. Голова його теж була величезною. Подушка під нею здавалася розміром з подушечку для голок. Очі потопали в сіруватих складках повік. Ніс був червоним, виступаючи над щоками, як червона картоплина на сірому полі. А рот був схожий на беззубий тунель, у якому роздутий язик невпинно ковзав оголеними ясними. Доктор підійшов до його ліжка. Стара нервово перебирала ключі на зв'язці. Зеленчання ключів, важке дихання хворого та дзищання мух на вікні – Ось і всі звуки, що заповнювали крихітний до простір. «Я не радила б торкатися до нього», – попередила вона. «Капітан Варнер ненавидить, коли його чіпають руками. Чи не так, капітан Варнер?» Він нічого не відповів. Хоча очі його тонули в глибоких зморшках, я бачив, що вони відкриті. Кінчиком язика, сірим, як і шкіра, він облизнув губи. На його підборідді, що вузликом приткнулося між шиєю і нижньою губою, блищала слина. Гортроп довгим поглядом подивився на нещасний об'єкт своїх пошуків. Він нічого не говорив і нічим не видавав своїх почуттів. Потім він, здавалося, струсив із себе чари і різко обернувся до старої жінки. «Залиште нас!» – сказав він. «Не можу!» – різко кинула вона. «Це проти правил!» Лікар повторив команду, навіть не підвищуючи голосу, але повільно вимовляючи слова, так немов уперше, вона погано його розчула: Залиште нас! Вона щось відчула в його погляді, і це щось налякало її, бо вона негайно подивилася вбік, люто затрясла ключами, символом своєї влади, і сказала: Доктору буде про це повідомлено. Уортроп поже повернувся до неї спиною і дивився на виконатого на берег бегемота, що лежить у ліжку. Звук ключів, що браскали, розвіявся в долині. Двері стара залишила прочиненими. Доктор велів мені їх закрити. А коли я зачинив їх і сперся на тверду заспокійливу поверхню, уотроп схилився над ліжком і наблизив своє обличчя майже впритул до обличчя хворого. Гучним чітким голосом він промовив. «Варнар!» «Капітан!» Варнер не відповідав. Він невідривно дивився на стелю. Рот його був відкритий, язик невтомно облизував нижню губу і повертався до дослідження беззубу і щелепи. Із глибин його грудей виривався чи то хрип, чи то стогін. Але крім язика він не вирушив жодним м'язом, якщо м'язи взагалі залишилися в нього під товстим шаром жиру. «Варнере, ви мене чуєте?» запитав доктор. Він чекав відповіді. Спина напружена, зуби щільно стиснуті. Тільки чути, як мухи джищать і б'ються об скло. Запах лорки і задуха ставали нестерпними. Я часто і неглибоко дихав і думав, чи не розсердиться доктор, якщо я попрошу відкрити вікно, щоб впустити трохи свіжого повітря. Уортро підвищив голос і буквально прокричав обличчя капітана. Ви знаєте, хто я, Варнер. Вам сказали, хто прийшов відвідати вас сьогодні? Огрядний хворий видав стогін. Доктор зітхнув і подивився на мене. Боюся, ми прийшли занадто пізно, сказав він. Хто? простогнав старий моряк, немов вирішив переконати доктора. Хто прийшов? Уартроп, відповів монстролог. «Мене звуть Уортроп!» «Уортроп!» – вигукнув капітан. При згадці цього імені його очі раптово засувалися так само неспокійно, як язик – вправо, вліво, але Варнер ніяк не міг сфокусуватися на обличчі доктора. Його погляд блукав стелею там, де роздріблена тінь Уортропа танцювала у світлі гасової лампи просто над Варнером, наче нечистий дух темний, безглуздий і величезний. «Вам знайоме це ім'я», – сказав доктор. Величезна голова насилу кивнула. «Хай зглянеться наді мною небо, так. Мені знайоме ім'я Ортроп», – пролунав гортанний голос, захлинаючи слиною. «Усе це була справа рук Ортропа. Диявольське кодло, він і весь його рід». «Прокляття – лише одне з пояснень», – сухо сказав доктор. «Хоча я більше дотримуюся теорії Дарвіна. Зараз докази на моєму боці, хоча час може показати, що я помилявся, а вихаз, який є Варнер – ні. Алістер Вортро був моїм батьком». Відповіді не було, тільки дивні пригнічувані стони, які все ж таки вириваються. «Мій батько», – продовжував монстролог, – той, хто найняв вас відплисти наприкінці 63-го або на початку 64-го року на кораблі до Західної Африки, можливо до Сенегамбії або Нижньої Гвінеї, і повернутися з вантажем, який мав для нього особливе значення. Так? Так була справа? Ні, пробурмотів старий. Ні? Луною відгукнувся доктор, хмурячись. Несе не Сене Гамбія і не гвінея. Бенін, простогнав він. Королівство Бенін. Дім безбожного наслідування знаті і проклятий правитель цієї проклятої землі на ім'я Оба. І я, клянуся, не знайдеться язичника мерзеннішого і розпусника страшнішого в жодному куточку світу. «Цей оба, король Беніну, захопив у полон весь рід антропофагів», – запитав доктор. Здавалося, його осяяла страшна здогадка. «Ціле плем'я цих страшних чудовиськ жило в спеціальній камері». Прямо під його палацом. Але антропофаги не можуть жити в полоні. Вони б померли з голоду. Не ці, Уортроп, видихнув старий контрабандист. Ці монстри були жирними і щасливими. Дякую, покірно. Я бачив це на власні очі. Якби я був більш хороброю людиною, я вибив би всім очі за їхні злочини. Їх годували? скептично запитав доктор. Чим? Здебільшого дітьми 12-13-річними дівчатками дівчатками ось-ось готовими стати жінками, іноді й молодші». Бувало, їм закидали в дірку й немовлят, які пищали. Там у центрі палацу є шахта, з'єднана тунелем з камерою антропофагів. У цю шахту їхні священники кидають дівчину. «Я бачив це, Уортроп! Я бачив це!» Вона пролітає двадцять футів і падає на дно де вона кидається на стіни порірви для жертвоприношень, дряпає їх нігтями, шукаючи виходи або опору. Але їх, звісно, немає. Звідти нікуди не дітися. Головний священник подає сигнал. Величезна дерев'яна заслінка піднімається, і з'являються вони. Спочатку чути тільки їхній запах – Гнилий сморід самої смерті. Потім чується гучне пихтіння і клацання гострих іглів. Вони наближаються, а безневинна жертва починає верещати і кричати, закликаючи невидимих суддів, що перебувають на орі, «Пощадити її!» «Пощадити, Уортроп!» Вона благає їх про милосердя, а вони витріщаються на неї згори донизу з кам'яними обличчями і коли чудовисько вривається до ями жах позбавляє її останніх залишків гідності вона випорожнюється і кишківник здається вона падає в бруд, вкрита власними нечистотами, а вони кидаються до неї що духу Найбільші тварини стрибають за тридцять футів від входу в тунель, де лежить вона, на заклання. А над нею язичники-владарі, чия божевільна примха засудила її до долі, негідної навіть для найзапеклішого злочинця. Але спраглі крові боги вимагають і отримують своє. Голова – найбажаніший приз. Перший, хто добирається до голови, хапає її і відриває від тулуба. А серце жертви, яке все ще б'ється, жене кров, і вона б'є крізь отвір. Гейзер, який парить, заляпує їх, забарвлюючи в темно-червоний колір їхнє алібастрові тіла. Вони з гарчанням і хрускотом Борються за шматок м'яса. Так, тепер вона м'ясо, вона не людина більше. Шматки її плоті летять на всі боки, іноді підскакуючи до гори і окроплюючи глядачів кров'ю, чистою і незайманою. Я втратив її з поля зору в рукопашній сутичці, але то була благословенна сліпота після проклятого видовища. Жодне пекельне видіння не перевершить цього, уортроп. Жоден образ або слово, народжене людською свідомістю, не висловить того, що побачив я того дня. Хоча я точно й чесно записав тут розповідь старого все, що я пам'ятаю, це залишається всього лише розповіддю на папері, порівняно з тими стогонами бурматінням і незрозумілими відступами, які пронизували його монолог, що тривав близько півгодини. Голос капітана то підвищувався, то затихав майже до шепоту, тож доктору доводилося нахилятися до сірих губ хворого. Я вирішив позбавити того, хто читає мої щоденники цих відступів, що відволікають увагу і, можливо, дратують. «Так я думав...» Простогнав Варнер після натривалого мовчання, під час якого чулося лише дзижчання мух «Так ви думали? Що ви хочете цим сказати?» Король зай, що не хотів розлучатися з ними, бо яку ціну ви призначите за голови ваших богів» «І все ж, оба продав їх вам», – зауважив доктор «Імовірно, так і було» «Так, так, звісно. Після двотижневого торгу він погодився продати їх. Але не стільки, скільки хотів Ортроп. І він хотів чотирьох. Дорослу пару і двох дитинчат, але ми відпливли тільки з трьома. Дворічним антропофагом, молодим самцем і...» Капітан заплющив очі. І глибоко переривчисто зітхнув. «І самкою, справжньою дияволицею, найбільшою самкою в племені, більшою за найвищого самця, а він був зростом близько восьми футів, її оба боявся більше, ніж усіх інших. А ми її взяли, ми її взяли!» У жаху від цієї думки, хоча минуло вже понад двадцять років, усе ще не прийшовши до тями, вварнев затрясся під підгорнутою ковдрою. Але чому він хотів чотирьох? Він казав? «Та боже ж мій, не говорив він нічого, а я й не питав. Я навіть не знав, коли відпливав у цю прокляту країну, що за вантаж ми повеземо». «Уортроп запропонував величезну королівську ціну за цю роботу, і мені було байдуже потрібно йому чотири чи вісімдесят. Після війни Феронія була в жалюгідному стані. Я прийняв його пропозицію, не замислюючись і не ставлячи зайвих питань». «Уортроп відвернувся від ліжка і за два кроки сягнув вікна». Руки його були складені за спиною, він з усією увагою пильно вивчав підвіконня. Доктор обережно підняв одну з дохлих мух, затиснувши її тонкі крильця між великими вказівними пальцями, і підніс її до очей, немов вивчаючи причину її смерті. Розпростерти на ліжку Левіафан не дивився на нього. Його погляд, як і раніше, був спрямований у стелю. Яке б заспокоєння, жовтувата, нерівна поверхня не приносила хворому, його величезне тіло було нерухомим, немов труп, труб, під бездоганно білим простирадлом. Цікаво, скільки часу він уже пролежав тут, паралізований, не здатний поверхнути ні головою, ні руками, ні ногами, змушений дивитися годину за годиною, день за днем, на порожнє полотно стелі. І які пекельні сцени розгортала перед ним на цьому полотні нещадна пам'ять? Бідна, паралізована істота. Не дивно, що Уортроп-старший покинув тебе. Яку розраду міг він дати тому, чий розум покинув тіло, в якому мешкав? Навіть якщо він покинув тіло з доброї волі, чи міг якийсь розум виявитися сильнішим, ніж жах, що заморожує кістковий мозок, і блокує рух кінцівок. Сильніше, ніж найважчий тюремний ланцюг, скували тебе метафоричні узи, хазикія Варнер. Варнер засміявся. Сміх був слабким, шурхотливим, як осіннє листя під ногами. «Щось пішло не так, коли ви поверталися назад до Америки, чи не так?» наполегливо продовжував монстролог. «Він намагався попередити мене», – сказав Варнер. Дихання його стало свистячим. «Хто? Хто намагався попередити вас?» «Того ранку, коли ми відпливали, старий диявол з усмішкою в лукавих очах і широкою посмішкою на чорних щоках запитав, яку провізію ми заготовили для них». Він сказав мені, що під час подорожі вони можуть сильно зголодніти без корму І запропонував узяти з собою парочку його робів Я гнівно відмовився Я сказав, що я християнин, що в мене є страх Божий і страх Божого суду Але ви пошкодували про це, підбив підсумок Уортроп «Мене запевнили, що все буде гаразд», – пробурмотів Варнер. «У мене були суворі інструкції від монстролога. Ми зміцнили опори і кріпильні деталі, приварили залізні решітки на ілюмінатори, врізали подвійні замки на двері. У нас на борту було 200 фунтів солоної свинини, а в сапелі ми завантажили саме ту провізію і в тій кількості, що наказав Уортроп. Дванадцять кіз, п'ять телят і сім шимпанзе. Спробуйте шимпанзе, якщо вони не стануть їсти інше, сказав він мені. Вони найближчі родичі їхньої звичної добичі. Найближчі родичі! Хай допоможе нам бог. Вортроп розтиснув пальці, і муха впала на підлогу. Він натиснув чоботом на її сухе тільце. Мухи. пробормотів він задумливо. Звідкись тільки мух? Він з хвилину спостерігав, як вони зджищать і б'ються об забруднене скло, перш ніж повернутися обличчям до Варнера. Антропофаги відмовилися це їсти. Скоріше сказав, ніж запитав доктор. О, так. Саме так і було, як вам відомо. Як вам відомо і все інше. Тож я більше не буду нічого розповідати про це. Не знаю, навіщо ви приїхали серед ночі і ставите запитання, відповіді на які вам відомі. Не знаю, навіщо ви приїхали, якщо тільки не для того, щоб мучити хворого, вмираючого старого. Не знаю, яке задоволення приносить вам мій біль, Уартроп. хіба тільки, помилий Господи, ви воістину син свого батька. Ви вже знаєте, який спеціальний наказ віддав ваш батько і яка доля спіткала екіпаж Феронії? Що за садизм привів вас до мого смертельного ложа? Чого ви хочете? Нагадати мені про ті страшні дні смерті і про смерть, що наближається? Глибше встромити в мене ніж, який уже встромив ваш батько». Роз'ятрити мою рану ще раз, перш ніж ангел смерті спуститься за мною. Згляньтеся наді мною, Ортроп. Я благаю вас про милосердя. Згляньтеся. Доктор проігнорував цю викривальну промову. Це пристрасне благання, розбавлене стогонами і схлипуванням. Проігнорував усе це і сказав. «Вони, мабуть, негайно повбивали всіх тварин, яких ви їм пропонували. Вони люто охороняли свою територію, але не їли їх. За кілька днів трюм корабля, треба думати, нагадував в бойню, а смердів ще гірше». «Ні», – прошепотів Варнер, заплющуючи очі. «Ні, прошу вас, не кажіть нічого більше». Їм якось вдалося вибратися. Ніде в літературі не згадується, що вони вміють плавати, тож вони просто захопили корабель, а не втекли з нього. І принаймні двоє з них вижили до того моменту, як Феронію викинуло на мілену в Суомскоті. Вижили самець і самка, гадаю. Варнер зітхнув. Це був різкий скрипучий подих. Такий звук видає галька, коли на неї наступає чобіт. Очі його відкрилися, рот позіхнув, язик вивелився, голос став бічним. Вони з'їли молодшого. Це був її син, цієї самки-антропофага. Принаймні оба так казав. Вона просто порвала його на шматки своїми власними очима, о, як я звинувачую свої очі за те, що вони бачили. Я дивився, як вона засовує його серце, що ще б'ється собі в глотку. Те, що залишилося, доїв самець. Вона була головна в парі? Вона домінувала? Самець боявся її. Страшенно боявся, це було ясно. Проте його вона не зачепила, чи не так? Вона одна врятувалася з корабля. Я не знаю, чи врятувалася вона одна, чи вони обидва, чи ніхто не врятувався. Мене там не було. Господь у незмірній милості своїй вирішив зберегти мені життя, щоб я закінчив дні мої тут». «Оточений турботою доброго доктора Стара і цієї відьми, місіс Братон!» «Ви кинули ваш корабель на призволяще. Ви покинули судно!» – наполягав доктор. Варнер не відповідав. Його очі знову закрилися. Можливо, він думав, що якщо закриє їх, ми зникнемо так само, як жахливі образи, які він бачив на стелі, і будемо віддані забуттю». Він став такий нерухомий, що на миг я подумав, що він перестав дихати. «Ви запитували, навіщо я приїхав?» – почав Уортроп, повертаючись на своє місце. «Мене привела сюди вона, ця самка Хезекія, бо вона, як і ви, пережила загибель Феронії, а її нащадки процвітають у новознайденому домі. Її потомство понад тридцять сильних особин антропофагів – Наразі перебувають за три години їзди від цього місця. Варнер застогнав. До цього часу ми вже стільки чули його стогін, що він перетворився на постійне тло, як дзищання мух, що б'ються об скло. «Звідки стільки мух?» – цікавився Уортроп. «Звідки стільки мух?» «Мій батько змучив себе думками про вас», – продовжував доктор. Але не виявив зацікавленості в долі вашого незвичайного вантажу. Він був багато ким, але насамперед залишався вченим і не дійшов би висновку, що антропофаги загубилися або загинули в морі від голоду. Щось або хтось переконали його, що не треба гнатися за відповіддю, і не було нікого, крім однієї людини, хто був свідком і міг переконати його. Людина, яка врятувалася з Феронії. Через це він знайшов вас через 20 років. Щоб знову запитати вас про їхню долю?» Шкіра Варнера, нудотно-сірого кольору, заблищала у світлі лампи. Він пітнів під шарами своїх ковдр, і вперше я відчув у повітрі не тільки запах хлорки, але й слабкий запах розкладання, що домішувався до нього». Я подумав, може під ліжко заповз пацюк і там сконав. Це пояснило б наявність мух. Я обернувся і подивився на всієне ними вікно. Звідки стільки мух? Їй на руку зіграли дві речі. Забаганка природи і людська дурість. Глухо простогнав Варнер, відгукуючись нарешті на запитання доктора. На дев'ятнадцятий й день у морі настав штиль. Кругом було тільки море, нескінченне як прерій Канзасу, а зверху палило жорстоке тропічне сонце. І так тривало день за днем вісім днів доки екіпаж не почав нервувати, боже, воліти від нудьги і зрештою пити. Вони майже постійно були п'яні і мучили чудовиськ просто заради розваги. Вони робили ставки, хто з монстрів перший загнеться без їжі, хто перший почне вбивати. Вони відчиняли двері в трюм і дражнили їх через грати. Кидалися в них чим завгодно, і насолоджувалися викликаною люттю. Найбільший з монстрів, самка, могла дострибнути з дна трюму, з 20 футової глибини, майже до прутів решітки. На це вони теж робили ставки, як далеко дотягнеться вона лапами. Уілсон, перший помічник, був за водилою, Саме він придумував більшість знущань, і саме він першим поплатився за це. За день до того, як знову подули вітри, після ще одного спекотного бездіяльного просоченого ромом дня, Вілсон і двоє його приятелів вирішили забити теля та спробувати нагодувати антропофагів. П'яна логіка Вілсона була така. Звірюги відмовляються їсти те, що їм пропонують, бо бачать, що це не людське м'ясо. Жоден людожер, що поважає себе, не стане їсти якогось там теляти. Але якщо вони не знатимуть, що за м'ясо їм кинули, вони можуть прийняти його за людське і проковтнуть за милу душу. Такий був план. Капітан його не схвалив. Він лежав у своїй каюті з малярією, як він вважав. Команда судна забила теля, яке репетувало, на палубі і викинула нутрищі за борт акулам, які на нього чекали. Перебуваючи в п'яному дурмані, вони не усвідомлювали і не звернули уваги, що шаленство і скаженість, з яким акули накинулися на телячі тельбухи, були всього лише прелюдією, страшною ознакою наступних подій. Уілсон і робітник на ім'я Сміт відрізали товстий шматок телячого бока і насадили його на гарпун. Гак вони прив'язали до кінця 30-футової мотузки, складеної кільцями. І Уілсон спустив наживку крізь прути решітки, лежачи на животі так, щоб бачити результати експерименту. Для антропофагів це був тихий і спокійний час доби. Час – коли вони ховаються у своєму житлі і відпочивають, лежачи в солом'яних гніздах, які, як попередив нас капітан, вони спочатку довго споруджують, а потім ще ретельніше підтримують у порядку. Антропофаги – нічні мисливці і проводять більшу частину дня, висипаючись нянчичі малюків або тренуючи одноплемінників. Головний і найдивніший вид тренування – це навичка витягування шматочків людського м'яса один в одного із зубів. Роблять вони це кінчиком найдовшого нігтя, розташованого на середньому пальці. Ця вправа виробляє в них обережність, увагу та самоконтроль, тому що той, у кого копаються в пащі, повинен зберігати повну нерухомість, у той час як його товариш забирається йому в саму глотку, щоб почистити задні зуби. Якщо перший поворухнеться, другий може подряпати йому ясне, що спричинить рефлекторне змикання щелепи на руці, яка чистить зуби. Руці, що надає безцінну послугу. Вілсон майже не бачив їх, як вони затишно влаштувалися, притулившись один до одного на соломі в дальньому кутку трюму. Грати на вікнах погано пропускали світло навіть опівдні. А зараз сонце вже сідало. Монстри здавалися скоріше темними тінями серед світліших тіней від гробків соломи, в яку вони зарилися. Вілсон почав розгойдувати приманку туди-сюди, покрикуючи, що час вставати, обід подано. Відтоді, як вони їли востаннє, минуло вже три тижні, і вони, напевно, сильно страждали від голоду. Приятелі Вілсона, Сміт, і навігатор Бернс стояли по обидва боки від нього, низько нахилившись, вдивляючись у морок трюму, не в силах утриматися від веселого сміху. «Нижче!» – підбивали вони Вілсона. «Розгойдуй нижче, щоб вони могли унюхати запах!» Так кричали вони в темну діру трюму, в'язницю, що знавала тисячі тон людського вантажу для робіт на бавовняних плантаціях Джорджії та плантаціях індиго в Луїзіані, бо Феронія була рабовласницьким судном ще до війни. Тепер цей трюм був завалений гниючими скалетами кіз і невпізнаними останками роздертих шимпанзе. Монстри порвали їх так само легко, як діти відривають крильця мухом. Ну ж бо, звірятка, прокидайтеся і поїжте. Заклики залишалися без відповіді. Намагаючись розгойдати приманку так, щоб вона була ближче до сплячих антропофагів, і ті змогли її понюхати, Вілсон просунув праву руку крізь прути решітки, і мотузка опустилася вниз ще на пару футів. «Приготуйтесь в будь-який момент висмикнути мене!» Сказав він своїм товаришам, розгойдуючи дедалі сильніше з боку в бік шматок жирної телятини, з якого капала свіжа кров. Ви ж бачили, як швидко вони можуть. Його фраза обірвалася, як обірвалося за півхвилини і його життя. Пізніше, перш ніж зустріти ту саму долю, що й дурний Вілсон, Бернс увірвався в кабіну капітана і, забаракадувавши двері, розповів Варнеру, що сталося за ті страшні півхвилини. Вистрибнула самка з засолом'яного гнізда. Що з іншого боку, ніхто не знає. Бернс тому, що не бачив, Вілсон і Сміт тому, що були мертві. Вілсон, боячись упустити мотузку, обмотав її навколо зап'ястя, тож коли самка атакувала і повисла на гаку всією своєю вагою, плече Вілсона повністю провалилося за грати. Хоча він і послабив хватку, щойно самка накинулася на дичину. Мотузка розмоталася і впала на підлогу трюму. Але плече Вілсона було тепер міцно затиснуте між прутами решітки. Хрипким голосом Вілсон істерично закричав, щоб його витягли назад, чи розгледів він її в темряві внизу, чи зустрівся поглядом з її чорними бездушними очима, розташованими на плечах, що мерехтять у світлі призахідного сонця. Але ось паща її розверзлася і вона підскочила на 20 футів вгору. Вчепившись кігтями в його руку, вона підтягнулася і іншою лапою дістала до прутів решітки, до яких не могла дотягнутися раніше. Його плече стало її опорою. Товариші Вілсона відскочили в паніці, побачивши її кошмарну пащу. Вілсон волав від жаху і болю, його ноги смикалися, ступні намагалися знайти опору, щоб вибратися, але тяжкість туші, що повисла на його руці, тягнула вниз. Він застряг у решітці ще міцніше. Він відкинув назад голову, бо вона почала полосувати нігтями його обличчя, і тоді вона проколола середнім пальцем його сонну артерію. Кров бризнула на всі боки. І сам кантропофаг підставила пащу під її фонтан. І ось його голова глухо стукнулася об металеві прути, ноги ще раз смикнулися в предсмертній судомі, і Вілсон завмер. Занадто пізно Сміт згадав, що в нього на боці є кольт, але поки він витягував його з кобури, вона вже виламала два залізні прути решітки так легко, як ми ламаємо зубочистки». Ці прути знаходилися якраз під тілом Вілсона, і тепер він полетів у у трюм, де чекав самець-антропофаг, розбуджений метушнею і запахом людської крові. Сміт почав палити з револьвера, а самка, чіпляючись лапою за грати, продовжувала виламувати наступні прути. Бернс не міг сказати, чи влучила в неї хоч одна куля, бо він повернувся і кинувся бігти. Дошки тремтіли під його ногами. Усе приміщення вібрувало від пістолетних пострілів та істеричних криків Сміта. Коли він піднявся вузькими сходами на квартердек, постріли раптово припинилися. Чи то у Сміта скінчилися набої, чи то вона доламала прути, і Сміт пішов за Вілсоном. У будь-якому разі, коли Фероні обстежили вже після того, як судно сіло на мілину, останки Сміта, за словами Варнера, Могли вміститися в мішечок для пороху У цьому місці свого похмурого оповідання Варнер зупинився Усі фарби покинули його обличчя Тіло тряслося під ковдрами Спогади можуть принести заспокоєння старому і зміцнити його дух Але вони ж можуть обернутися армією привидів, що позбавляє його останніх сил він благав Уортропа не змушувати його згадувати ті жахливі події, які й так неможливо до кінця забути, як показав і мій власний досвід, скільки б часу не минуло. І хоча він замовк, Уортроп не наполягав на продовженні. Можливо, він зрозумів, як, на жаль, зрозумів потім і я, що ми не можемо зупинитися, почавши згадувати щось зі свого минулого. Шляху назад уже немає. І бути не може. Розтривожені спогади мають дійти до свого завершального етапу. Той самий імпульс та сама хвора цікавість змушує нас дивитися на нещасний випадок, на кнатохідця, що впав із висоти. Спогади останніх днів на Феронії не належали капітану. Вони володіли ним. «Ми, злодійкувато, спустилися вниз». Підняли на верхню палубу всі запаси їжі та води, до яких змогли дістатися, і забили нижню палубу. Продовжив нарешті старий свою розповідь. Ми виставили цілодобову озброєну охорону. Погода була нам на руку, був попутний вітер, небо було ясним. Усе йшло добре. Дні проходили спокійно, але це був удаваний спокій. Щойно сідало сонце, внизу починався рух. Чути було, як там ходять і шкребуть. Ми чули, що вони перевіряють на міцність кожну дошку в нас під ногами. Команда розділилася, і всі відчайдушно сварилися між собою». Одні пропонували покинути корабель на рятувальних шлюпках і молитися про те, щоб нас врятували. Ми підпалимо корабель, говорили вони, ми спалимо його до тла. Інші вважали, що наш єдиний порятунок у несподіваній атаці. Те, що вони прорвуться нагору лише питання часу, говорили вони. Потрібно напасти на них, поки вони сплять. Зіткнення неминуче, тож краще самим вибрати час і місце. Я заборонив і те, і інше. Ми йшли з хорошою швидкістю. Корабель явно витримував лють дивних тварюк. Покиньмо його, і на нас чекає, якщо не доля Уилсона то загибель від сонячного удару або голоду. І ми пливли далі. Спочатку рішення капітана здалося мудрим. Тим паче, що погода дійсно сприяла. Так минув тиждень, потім інший. Поки одного ранку, на тридцятий день плавання, коли на півночі вже з'явився Бермудський архіпелаг, Вітер, що незмінно дув зі сходу, різко змінив напрямок. Південне небо почорніло, як смола, а рівень води в морі піднявся на фут за одну годину, потім на два фути, на чотири, і сонце зникло за темними стрімкими хмарами. Феронія опинилася в обіймах бурхливого моря. Гігантські хвилі заливали палубу, вітер посилився до п'ятдесяти вузлів і команда змушена була спустити вітрила, щоб їх не відірвало разом із щоглею. Дощ бив немилосердно, а люди повинні були залишатися на палубі, тоді як людожери сиділи собі в сухому теплому трюмі. І суперечки поновилися. Одну людину вже змило хвилою за борт. Шторм щогодини наростав. Спалахи близьково копромінювали палубу, вітер гнав дощ навскіз, тож пересуватися вздовж поручнів ставало дедалі важче. День закінчувався, температура падала і виникла небезпека захворіти. Усі пости були покинуті. З настанням ночі екіпаж Фіронії збився в одну кубку тремтячих людей на верхній палубі. І їхній страх перед люттю природи боровся зі страхом перед її ненажерливими створіннями. Не знаю, хто помітив антропофага першим, зізнався Варнер. Лампи вже не горіли. Блискавки були єдиним джерелом світла в непроглядній штормовій імлі. Щось принесло з хвилею на палубу, закричав хтось. Ми чекали, затамувавши подих, наступного спалаху блискавки. Але коли вона осяяла палубу, ми не побачили нічого, окрім тіней та стіни дощу. «Он, бачите, він там, до зброї!» Вони підняли гвинтівки, але я наказав не стріляти. «Куди можна потрапити в такому вирі?» «Чесне слово, я готовий заприсягтися, що не припускав, що ці тіні, які скачуть...» «Чудовий з кастрюму!» Та людина бачила, як щось перемахнуло через борт. Але хіба є істота здатна піднятися по слизькому борту корабля за вітру в п'ятдесят вузлів? Найімовірніше, це викинуло з моря якусь велику рибу, акулу або щось інше. Іншого я й припустити не міг. Це було неможливо!» «Ні», – сказав Уортроп тихо, – «це можливо». Слухаючи розповідь капітана, він стояв, спершись на стіну, схрестивши руки і опустивши підборіддя на груди, і заплющивши очі. Я згадав, як він попереджав мене на цвинтарі. «Будь дуже уважним і дивись на всі боки, Уилл Генрі. Антропофаги здатні стрімко підійматися будь-якими поверхнями». «Він вибрався через бічний ілюмінатор. Це найімовірніше», – ризикнув припустити Варнер. «А потім він виліз на палубу по зовнішньому борту корабля, але це тільки мої припущення. У Беніні я бачив череп жертви з дірками від кіхтів антропофага, довгих, як у лінивця» і міцних, як сталь, що пробили його наскрізь. Неможливим це здавалося мені тоді, неймовірним видається і зараз. Але він піднявся бортом феронії на верхню палубу, хоча я й досі не знаю, що змушило його залишити притулок і так ризикувати. «Можливо, ним рухав голод», – сказав доктор. Хоча сумніваюся, він міг боротися за територію, але під час шторму негайної загрози ніхто не становив. Можливо, страх перед абсолютно невідомими метеорологічними умовами. Або, що більш, ймовірно, страх перед самкою. У цьому вони схожі на людей. У моменти найвищого напруження і паніки вони кидаються один на одного». «Не тієї ночі, Вортроп!» – простогнав Варнер. «Тієї ночі він обрав легші жертви. Страх чи голод змусив його напасти, я не знаю. Але він напав. Він був швидшим за блискавку. Одним стрибком подолав сорок футів і приземлився просто посеред нас». Пролунали верескі крики переляканої команди, бурчання і гарчання атакуючого звіра. Стрілянина з гвинтівок і пістолетів з цього кривавого бедламу мене витягли на сходи і стягнули вниз у мою каюту. Нехто інший, як навігатор Бернс, єдиний, хто вижив у першій сутичці з антропофагами, Затягнув капітана до його каюти і зачинив двері, поки на горі над ними вирувала битва. Капітан все ще слабкий і немічний після нападу тропічної лихоманки, звалився на підлогу, а Бернс віддер від стіни важку шафу і заберекудував нею двері. Потім він повернувся до капітана, але замість подяки почув прокльони. Капітан загубив на палубі пістолет, і тепер вони опинилися замкненими в мишоловці. Сухій, але мишоловці. Бернс стійко переніс образи і без зайвих слів поклав капітана в ліжко, попросивши його не рухатися і залишатися на місці. З цієї позиції двері добре проглядалися, а капітана не було видно зовні, якби хтось зазирнув у вікно, розташоване над ліжком. «У шафі!» крикнув капітан, коли рівно над їхніми головами пролунав гуркіт. «Швидше, Бернце!» Бернц перекотився по підлозі і не ризикнув підніматися на повний зріст, щоб його не побачили через вікно, і виявив у шафі рушницю для полювання на слонів і деяку амуніцію. Варнер вирвав рушницю в нього з рук і гірко розсміявся, заряджаючи «Це подарунок короля Асанти. З неї ніколи не стріляли. Давай сподіватися, Бернс, що нам не доведеться скористатися нею сьогодні вночі». Вони сиділи поруч біля підніжжя ліжка. Блискавки виблискували через вікно, відкидаючи на підлогу довгі тремтячі незграбні тіні. Корабель продовжувало жбурляти в розбурханому морі». Постріли незабаром стали більш рідкісними і зовсім припинилися. Крики екіпажу теж раптово стихли. Було чути лише шум хвиль, грім і завивання вітру. І більше нічого. Як не напружували вони слух, зверху більше не долинало жодного людського звуку. Чи виграли вони битву, чи знайшли притулок на іншій палубі. Скільки людей вижило... І чи вижив хто-небудь взагалі? І що там із монстром? Зрозуміло, він, мабуть, помер або серйозно поранений. Навіть таке величезне чудовисько не може витримати атаки 20 озброєних чоловіків у ближньому бою. Чи може? Так вони запитували себе, важко дихаючи і перешіптуючись, у проміжках між спалахами блискавок і гуркотом грому. Зуби в них стукали. Вони промокли до кісток. Їхні пальці нервово погладжували спускові гачки зброї. Вони гадали і заспокоювали одне одного, але не могли уявити, якого плану їм дотримуватися далі. Що робити? Кожна секунда, коли нічого не відбувалося, була вже перемогою. Кожна секунда без змін була тріумфом. Але секунди повзли, перетворюючись на хвилини, і хвилини повільно йшли. І ось уже бранці затихли, змучені запитаннями, на які в них не було відповідей. Ніхто нічого не говорив, поки Варнер не запитав Бернса рівним, спокійним голосом, скільки куль у того в пістолеті. «Я стріляв двічі, сер, відповів навігатор. «Тож у барабані залишилося чотири». «Залиш дві!» – сказав Варнер. «Дві, сер. «Якщо буде потрібно, вистрілиш двічі, але дві останні залиш. Одну для мене, одну для себе, Бернс, якщо до того дійде. Я не хочу померти так, як Вілсон». Бернс ковтнув ком у горлі і помовчав хвилину. Можливо, він хотів посперечатися, заперечити щось щодо віри і здорового глузду, але, ймовірно, не знайшов, що сказати «Добре, капітане», – тільки й вимовив він «Скажи мені, Бернсе, ти знаєш якусь молитву?» – запитав капітан «Я християнин, сер. Варнер усміхнувся і зручніше влаштував рушницю на колінах Вона була дуже важкою і віддавала йому в ногу «Я теж, але християни бувають різні, Бернс» «Ти молишся?» «Коли був юним, не молився», – зізнався Бернс. «Зараз роблю це частіше, капітане». «Добре», – сказав капітан. «Прочитай молитву, Бернс, і встав слівце за свого капітана». Бернс слухняно схилив голову і почав читати «вірою». Він вимовляв слова тихо, вкладаючи в них усю душу. Коли він закінчив, обидва чоловіки були глибоко зворушені». І Варнер запитав, чи не знає Бернс двадцять третій псалом. «Це мій улюблений», – зізнався він. «Коли я піду хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого. Ти знаєш його, Бернс? Прочитай, якщо знаєш». Бернс знав. І Варнер прикрив очі, поки той вимовляв. «Господь то мій пастир, тому в недостатку не буду». На пасовиськах зелених оселить мене, На тихою воду мене запровадить. Слова молитви заспокоювали капітана. Вони нагадували йому дитинство, матір І те, як вона тримала його за руку під час церковної служби. Нагадали довгі поїздки на конях недільним днем І чудові сімейні обіди, що переходили у вечерю. Він душу мою відживляє, Провадить мене, ради мення свого, як швидкоплинні, безтурботні дні дитинства. Як дивно, що майбутнє видається таким далеким і як миттєво, немов на крилах птаха, воно прилітає, не встигнеш і око моргнути, а маленький хлопчик, що сидить із мамою в церкві, уже зрілим чоловіком, нажаханий, ховається в темряві каюти корабля. Спасибі, Бернс, пробурмотів капітан. «Так добре. Спасибі вам, капітане», – сказав Бернс. «Тепер стало легше». Його ноги засмикалися. Голова відкинулася на сходинку з глухим стуком, очі закотилися. А з відчиненого рота ринула кров, заливаючи груди, заливаючи ноги, що сіпалися. Живіт здувся і лопнув, немов повітряна куля, наповнена повітрям». Гудзик пролетів через кабіну, і тут рука, удвічі більша за руку дорослої людини, розпорола просочену кров'ю матерію. Алебастрова шкіра була в плямах крові, шматки порваного кишківника свисали з віддюймових нігтів. Рука висунулася далі, повернулася на 90 градусів, і наступної миті голова Бернса опинилася затиснута в гігантській лапі знудотним хлопком. Звір цілком відірвав голову від тулуба і потягнув її назад крізь рвану дірку в животі. З криком жаху Варнер відповз у бік, тягнучи за собою важку рушницю. Часу підняти рушницю в нього не було, тож він просто поклав її поверх безголового тіла свого друга. тремтячи з болем у предпліччі від тяжкості рушниці, намагаючись щосили втримати баланс, у той час як корабель кидало на хвилях, Варнер затримав дихання і прицілився, наказуючи серцю заспокоїтися. Світло змінювалося темрявою. Блискавки спалахували й одразу гасли, занурюючи кімнату в морок. Але звір під ліжком був терплячий. Це була самка, і вона була готова чекати на стання темряви, щоб виграти сутичку. Вона атакуватиме. Коли жертва стане найбільш вразливою, коли втратить від страху свій дорогоцінний розум. Мільйон років еволюції підготували її до цього моменту. Вона була хижаком на голову вищим за інших, що мав незаперечну перевагу, на відміну від своєї жертви, представника виду, який лише в останні 10 тисяч років уявив себе головним на Землі. Антропофагів – прогнали з потомствених земель савани та прибережних прерій. Ті, кого не вбили або не захопили племена, як-от Бенін, для розважальних жертвоприношень, сховалися в лісах Конго та на узбережжі Гвінеї. З плином часу кількість антропофагів дедалі скорочувалася. Але навіть не зважаючи на це, влада людини на землі пішла їм на користь, забезпечивши не тільки здобичу. Адже люди розмножувалися, і на них стало легше полювати. А й чимось іще. Щоб вижити в нових умовах, антропофаги стали більшими, швидшими і сильнішими. Коли перші піраміди здійнялися над пісками Єгипту, середньостатистичний самець-антропофаг був зростом трохи більше шести футів від стоп до плечей. За якихось п'ять тисяч років коротка мить з погляду еволюції – він піднявся більш ніж на сім футів над землею. Його кіхті стали довшими, довшими стали ноги і потужнішими руки. Очі перевершили за розміром наші втричі, бо ми загнали його в темряву, в ніч. Зігнали з до холодних лісів і сирих печер Кіншаса і Атласних гір. Природа створила звіра, що сидить зараз під ліжком. Але саме зверхність людини, становлення її верховенства, довело цього хижака до досконалості. У Варнера був лише один шанс. Він впустив коробку з патронами, коли в дикому жаху відповзав по підлозі від ліжка. Промахнися він зараз, наступної ж миті самка вже опиниться зверху. Образ оголеної дівчини в ямі. Її безголовий труп, що валяється в багнюці та власних випорожненнях, промайнув у нього в голові. І тоді, немов цей спогад був питанням, самка-монстр відповіла. Вона атакувала. Сходинка тріснула і розлетілася над руски, коли та вистромила зі своєї схованки. Саме гучний тріск дерева, що ламається, підштовхнув Варнера. Він вистрілив. Постріл був оглушливим. Щось люто смикнуло його за ногу. Вона вчепилася зубами в каблук його чобота. Він почав завдавати важких ударів рушницею між її плечей, а вона тягнула його до свого жадібного рота. Він натиснув носком чобота на захоплений каблук іншої ноги і штовхнув щосили. Його нога вислизнула з пастки, і він поповз до свого робочого столу Ледве втримуючись, щоб не скотитися по хиткій підлозі. Багато років тому він придбав у Борнео в одного малайця кріс кинжал із хвилястим лезом. Варнер використовував його, щоб розкривати листи, або коли нічого більш підходящого під рукою не було, колупати ним у зубах. Провидіння посміхнулося йому в той момент, бо кімната осяялася спалахом блискавки. І в її світлі кинжал блиснув на столі. Варнер схопив кинджал і, обернувшись, щосили зробив випад і встромив клинок у темряву. «Я досі не можу сказати, що це було!» Задихаючись, говорив прикутий до ліжка старий, двадцять років тому. «Випадок чи доля?» Удача або рука ангела-хранителя, що направила мій кинжал рівно в чорне око проклятої звірюги. Так, я зробив випад на осліп і засліпив її. Голосніше, ніж хвилі, що б'ються об корабель, були її рев і гарчання від страху і болю. Вона відступила, і я почув... Як вона повалилася на моє зламане ліжко? Можливо, вона спіткнулася об тіло бідолахи Бернса. Не можу сказати. Я вже був біля дверей. Випадок або доля подарувала йому можливість порятунку. Тепер страх і його незмінний супутник адреналін дали йому сили використати її він відштовхнув у бік шафу, відчинив двері і пірнув під палену дощу. «Я не дивився ні на право, ні на ліво», – сказав він. «Я не думав про те, що мене може змити хвилею або вдарити блискавкою. Я кинувся до рятувальних шлюпок». Але мотузка, якою були прив'язані шлюпки на феронії, перекрутилася під поривами вітру, і розмотати її було неможливо. Стискаючись від холоду в крижаній воді, що затопила човен, Варнер мружився під дощем, що стікав по обличчю і негнучкими пальцями намагався розв'язати вузли на мотузці. Так само опустивши голову і не розплющуючи очей, Уортроп тихо промовив. «Ніж!» «Браво, Уортроп! Ніж!» А чи знаєте ви, що весь той час, що я намагався розв'язати вузли, лезо було затиснуте в мене між зубами, щоб вони не стукали так сильно? Містерично регочучи, над власною дурістю, я розпоров, нарешті, вузли ножем і одразу ж звалився на човні в море? Після закінчення його розповіді. Всі деякий час мовчали. Уортроп залишався стояти біля стіни, а Варнер лежав, як лежав від моменту нашого приходу. Нерухомий наче труп, і язик його облизував посинілі губи, і очі блукали стелею. Я стояв біля дверей, там же де встав, як здавалося, багато годин тому. Якби я не бачив елізу Бантон в образливих обіймах антропофага, Якби не був свідком загибелі Еразмуса Грея, я б, безсумнівно, подумав би, що вся ця розповідь – плід хворої замученої уяви. Галюцинація, породжена старечим недоумством, і що варта вона не більше заказки про русалок і левіафанів, здатних проковтнути корабель разом із командою. Жорстока іронія. Як же так? Як, після чудесного порятунку, правда і правдивість привели його сюди, до божевільні. Але ж тільки божевільний вірить у те, що відомо, напевно, кожній дитині. Монстри, які лежать в очікуванні під нашими ліжками, існують. «Яка неймовірна вдача!» – сказав доктор, перериваючи нарешті мовчання – не тільки втекти тієї ночі з корабля, а й вижити в морі, дочекавшись порятунку. «Я всіх їх втратив. Кожного!» – відгукнувся Варнер. «І я провів двадцять років у цьому жахливому місці. Останні п'ять прикутим до цього ліжка. Зі мною тільки мої спогади». І ця огидна стара з гримлячою зв'язкою ключів Ось вам і вдача, Гортроп Тож якщо життя – це питання У мене є на нього відповідь Втекти і врятуватися не можна Долю не проведеш Я був капітаном Феронія належала мені, а я їй, і я її зрадив. Я зрадив і покинув її, але долю не зрадиш і не проведеш. Те, що визначено, можна тільки відстрочити. Бачте, мені судилося бути з'їденим, і незважаючи на те, що я вибив собі від термінування Борги все ж треба віддавати Я плачу за рахунком Уортроп застиг З хвилину він пильно розглядав роздуте обличчя Сльозливі бігаючі очі Метошливі рухи язика Він підняв з підлоги лампу І передав її мені Потримай, Новел no Генрі, сказав він мені Вище, і відступи трохи назад. Він схопився обома руками за ковдри. Варнер скосив на нього очі і прошепотів. Ні. Але поворохнутися він не міг. Уортроп відкинув ковдри, і я відсахнувся, мимоволі скрикуючи. Гезекія Варнер лежав оголеним, як у день свого народження, під шарами рихлого жиру. Шкіра його була того ж сірого відтінку, що й обличчя, а на різних ділянках його величезного тіла були наспіх прикріплені нерівною мозаїкою марлеві компреси. Більш огрядної людини я в житті не бачив, але не це змусило мене скритнути і відскочити. То був запах. Запах гниючої плоті, який я відчув раніше». Нудотний запах прийняти мною задохлого щура під ліжком. Я подивився на доктора, вигляд його був похмурий. «Підійди, Уилл Генрі», – сказав він, – «і тримай лампу над ним, поки я огляну його». Я підкорився, звісно, намагаючись обережно дихати ротом, але й тоді відчував присмак на кінчику язика. Пощипуючи кислинку, яка супроводжує будь-який їдкий запах. Отже, я тримав лампу над нерухомим тілом капітана, а доктор схилився над ним і обережно взявся знімати один із компресів. Варнер застогнав, але не вирухнув жодним мускулом. «Не треба!» – благав він. «Не чіпайте мене!» Вортро був глухий до його благань. Нерозумно з мого боку було не оглянути вас і не побачити все одразу Для них може бути тільки одне пояснення, Уил Генрі Я кивнув В одній руці я тримав лампу, висвітлюючи доктору його роботу, а іншу притиснув до носа і рота Я кивнув, але не зрозумів, для кого може бути тільки одне пояснення Шкіра Варнера натягнулася, коли доктор відліплював марлю Компрес здавався занадто білим на тлі його сірої шкіри. Його зробили нещодавно. Місіс Братом довелося потрудитися, поки Стар заговорював нам зуби у вітальні. Так, їй довелося чимало потрудитися. Вичистити кімнату, обробити її хлоркою, стягнути з варнера брудний одяг, накласти свіжі марлеві компреси, і все це заради того... «Щоб приховати? Що?» «Звісно, не пролежні, бо за комплекцій Варнера вони були неминучі. Тоді що ж?» «Відповідь, звісно, зищали і билися об скло позаду нас. Звідки стільки мух?» «Не чіпайте мене!» прошепотіла з ліжка людина, яка перетворилася на корм. Компрес, знятий ортропом, покривав майже весь правий бік Варнера. Під ним виявилася рана розміром з блюдо, овальна з нерівними запаленими краями, волога порожнина, що веде прямо до ребер. Кривавий гність, з нижнього краю порожнини, складками жиру на заплісня віла простирадло. Його стора не змогла поміняти, надто вже важким був Варнер. Уортроп щось бурмотів, схилившись над раною так низько, що ледь не торкався її обличчям і заглядаючи всередину. «Ні», – пробурмотів він, хитаючи головою, – «тут немає». «А, ось вони!» «Усе ж місіс Братон пропустила парочку!» «Бачиш їх, Уил Генрі?» «Нахилися нижче!» «Бачиш? Он там, під другим ребром!» Я простежив поглядом за його пальцем, і побачив Вони звивалися і скручувалися в гніючій масі Всередині безсилого огрядного тіла Варнера Три лічинки, що виконують заплутаний складний танець на зараженому м'ясі Їхні чорні голівки блищали, як відполіровані намистинки. «Не торкайтеся до мене!» Зверни увагу, Уил Генрі «Ми короткозорі у своєму сприйнятті, осмислені та розумінні», – зітхнув доктор. «Подумати тільки, найпростіші личинки споживають сирого м'яса більше, ніж леви, тигри і вовки разом узяті. Так, а це що таке?» Він метнувся повз мене до підніжжя ліжка. «Я помилився, думаючи, що капітан повністю роздягнений». «Ні, на ньому були чоботи». Шкіра на них потріскалася, шнурки скаталися у вузли. Доктор злегка натиснув пальцем на запалену шкіру прямо над правим чоботом, і Варнер одразу ж хрипло закричав від болю. Уортроп просунув руку між каблуком і матрацом, і один тільки цей рух змусив капітана застигнути в вагоні. «Заради Бога, Уортроп!» «Майте хоч каплю милосердя!» «Стопа запалена, інфікована так само, як і ліва, я вважаю». Пробурмотів монстролог, не звертаючи уваги на благання Варнера. «Піднеси лампу ближче, Уил Генрі, Стій тут біля підніжжя ліжка. Шкода, у мене немає гострого ножа, я міг би зрізати його». «Тільки не чоботи! Тільки не мої чоботи!» Уортроп схопив гниючий чобот обома руками і потягнув щосили. «Цікаво, – подумав я, – це ті самі чоботи, які врятували йому життя 20 років тому? Невже він так і проносив їх увесь цей час у забобунному страху? У доктора Вене здулися на шиї, так сильно доводилося тягнути чобіт. Варнер вив лайками, а потім вибухнув сльозами. Нарешті Чобіт відірвався від ноги і буквально розвалився у руках Уортропа. Сморід гнилого м'яса облив нас хвилею. Коли Чобіт був зірваний, разом із ним віддерлася шкіра, і густий гній кольору болотяної рідини хлинув на простирадло. Вортроп відступив із виразом відрази і сум'яття на обличчі. «Хай будуть вони прокляті за це!» – сказав він низьким зловісним голосом. «Одягніть його назад!» – кричав капітан. «Мені боляче! Мені боляче!» «Занадто пізно!» – пробурмотів Уортроп. Він подивився на моє залите сльозами обличчя. «Інфекція поширилася всередину кісток!» – прошепотів він. Йому залишилося жити кілька годин, не більше одного дня. Він кинув рваний чобіт на підлогу і повернувся до узголов'я ліжка. З величезною ніжністю він доклав руку до чола змученого стражданнями старого і заглянув йому глибоко в очі. «Гезакія! Гезакія! Все дуже погано. Я зроблю все, що зможу, але...» «Я хочу тільки одного», – прошепотів Варнер. «Скажіть мені, я зроблю все, що в моїх силах». Останнім зусиллям волі – ось тріумф людини над нелюдською долею. Старий підняв голову з подушки і прошепотів доктора у вухо. «Убийте мене!» Доктор нічого не відповів. Він продовжував мовчати, тихенько погладжуючи старого по гарячому лобу. Потім повільно випростався і ледь помітно кивнув. Він повернувся до мене. «Вил, Генрі, почекай мене ззовні». «З... ззовні?» – заїкаючись, перепитав я. «Якщо побачиш, що стара карга шпигує в коридорі, двічі стукне у двері». Він знову повернувся до вмираючого, упевнений, як завжди, що я точно виконую його вказівки. Він підсунув одну руку під голову Варнера, а іншою висмикнув з-під неї подушку. Не обертаючись до мене, він сказав глухим голосом. «Роби, що велено, на Уилгенрі!» Я поставив лампу на підлогу, і тінь, що впала на ліжко, закрила обличчя доктора і обличчя вмираючого». «Темний екран для темної справи». Так я і залишив їх, прикривши за собою двері. Усіма грудьми вдихнув я повітря в коридорі і сперся на стіну між двома дверима – Варнера і його сусіда. Повільно сповз на підлогу, обхопив коліна руками і сховав у них мокрий від сліз обличчя. За дверима сусіда почулося дряпання – і все той же гортанний голос, який я вже чув раніше, заговорив. — Привіт ще раз, малюк. Ти повернувся, щоб провідати мене. Не бентешся, я знаю, що ти тут. Я відчуваю твій запах. Підійди ж, будь хорошим хлопчиком і відчини двері. Ми можемо погратися. Я буду добре поводитися, я обіцяю. Я закрив долонями вуха. Я не знаю, скільки я так просидів у злощасному коридорі. Так само, ймовірно, нудився й екіпаж Феронії колись. Час іде інакше в таких місцях, як санаторій Мотлі-Гіл. Година за день, ніч за рік. Яке заспокоєння можна знайти в тому, що ніч змінює день у місцях, подібних до цих, коли один день незмінно схожий на інший? Яке значення має година, коли ця година нічим не відрізняється від іншої? Настає новий день. Змінюють одна одну пори року, і рік за роком минають, і шикуються у 20 років. Ах, Хезекія, не дивно, що ти пам'ятаєш своє останнє плавання з такою ясністю? Усі твої наступні роки ти не бачив нічого, крім стелі над головою, і вимірював час лише цищення мух на вікні. Яким дурним почувався я тепер за те, що засуджував доктора, коли той убив Еразмуса Грея. А випадок Хазакія Варнера повністю спростовував твердження, що там, де є життя, є надія. У нього залишилося життя, але надія. Його доля нічим не відрізнялася від долі нещасних незайманих дівчат, кинутих у яму на поталу антропофагам. Що може бути страшніше, ніж знати, що ти – живий труп? Без сумніву, Еразмус благав би Вортропа як Варнер – «Убийте мене!» І без сумніву, як доктор і говорив, подякував би йому за те, що він зробив. Я навіть здивувався, коли доктор нарешті відчинив двері. Його довга тінь впала на підлогу і на протилежну стіну. Він опустився поруч зі мною і прийняв ту ж саму позу втомленого смирення і притиснув кулаки до очей, навколо яких залягли чорні тіні. «Я не можу цього зробити, Вил Генрі!» Він розсміявся і додав. «Не знаю навіть, що це!» «Тріумф волі чи поразка? Можливо, і те, і інше. Бачиш, чому я віддаю перевагу науці замість моралі? Що є, те є. Що можливо буде, то можливо буде. Йому дозволили лежати в цьому ліжку, не рухаючись, поки під вагою його власного тіла в нього не утворилися виразки». Вони запалилися, і мухи стали відкладати в них личинки. А тепер ця інфекція дійшла до кісток. Він преречений, Вилгенрі. Надії на одужання немає. «Тоді чому ви не можете?» – прошепотів я. «Тому що я не розумію, що рухає мною. Я сам собі не довіряю. Я не знаю, чиї руки тримали подушку». «Його чи мої?» Він різко піднявся і підштовхнув мене теж вставати. Ходімо, мовив Генрі, – у нас залишилася тут лише одна невелика справа. І стосуватиметься вона відшкодування збитків. Справді, звідки стільки мух? Личинки, що пожирають тіло Варнера, черв'яки сумніву і провини, що пожирали душу мого батька. Є такі монстри, як антропофаги». Але є ще й монстри іншого порядку. Так було, Вилгенрі, і так буде. Він стрімко пішов коридором, не обертаючись. Я поспішив слідом за ним, відчуваючи полегшення при думці, що наше перебування тут добігло кінця. Ми пройшли довгим коридором, у якому навіть у цю пізню годину лунали крики, скарги і заклики засуджених до ув'язнення тут гостей. Ми спустилися вузькими скрипучими сходами на перший поверх, де чекала сувора місіс Братон, і на її гачкуватому, як у відьми носі, була пляма білої пудри. З моменту нашої останньої зустрічі вона начепила фартух і стражденну неприродню посмішку. «Ваше відвідування хворого завершено, докторе?» – запитала вона. «Ні, кинув Уортроп». А ось життя хворого вже майже завершено. Де доктор Стар? Доктор Стар закінчив на сьогодні, сухо відповіла вона, підлаштовуючись під його тон. Уже надто пізно. Монстролог глухо розсміявся гірким сміхом. Поза всяким сумнівом, моя люба, що у вас є зі знеболювального. На її обличчі з'явився похмурий незадоволений вираз. Набагато природніший за посмішку «Знеболюючого доктора?» «Опій або морфій, якщо є» Вона похитала головою «У нас є аспірин А якщо пацієнт і зовсім поганий, лікар дозволяє дати йому ковток віскі?» «У нашому випадку не допоможе ні те, ні інше», – сказав Вортроп «Він погано почувається?» Поцікавилася вона без жодного виразу на обличчі. «Мені він не скаржився». «Він не доживе до ранку», – сказав доктор, і обличчя його спалахнуло. Йому знадобилася вся його мужність і самоконтроль, щоб не схопити стару за худе горло і не звернути шию. «Принесіть віскі!» «Я не можу без дозволу лікаря», – протестувально вигукнула вона. «А він віддав ясний наказ не турбувати його!» «Я даю вам дозвіл потурбувати його, місіс Братон!» – проричав Вортроп. «В іншому разі я привезу міську поліцію, щоб дати вам дозвіл!» Він розвернувся на підборах і покрокував геть до сходів. Серце в мене впало. Цьому нічному відвідуванню не буде кінця. Коли ми проходили через вітальню... Вортроп велів мені взяти маленьке крісло-гойдалку, яке стояло біля каміна. Я пішов за ним вгору сходами, тягнучи крісло за собою. «Віскі, місіс братон!» – крикнув він через плече. «І пляшечку аспірину!» Ми повернулися в кімнату Варнера. Вортроп уже знов прикрив його ковдрами, але запах розкладання все ще стояв у повітрі. Я поставив крісло поруч із ліжком... Уортроп сів, і почалося очікування смерті. Прийшла місіс Братон із віскі та аспірином. Вона відмовилася переступати по кімнати. Лише погляд її метав блискавки в бік Уортропа. Я взяв тацю з її рук. З безтурботністю, просто ненормальною в цих трагічних умовах, вона запитала. «Я там спекла булочки з журавлиною. Принести вам чи вашому хлопчику?» «Ні, дякую», – відповів доктор крізь зуби. «Я не голодний». «Як завгодно», – сказала вона глузливо. «Що-небудь ще, докторе?» Він не відповів. Тоді вона подивилася на мене. Я відвів очі. Вона залишила нас у спокої. «Зачини двері, Уилл Генрі», – м'яко сказав доктор. Він підняв голову Варнера і сунув йому в напіввідкритий рот – чотири таблетки аспірину. Потім він притиснув до його безбарних губ пляшку. «Пейте, Хазакія, пейте!» Протягом наступної години капітан то відключався, то приходив до тями, незв'язно бормочучи, зітхаючи і стогнучи. Навіть із заплющеними очима зіниці його продовжували рухатися. Доктор Стар так і не з'явився. «Ця справа – багатоголова Гідра, Уилл Генрі», – говорив Уортроп, погладжуючи Варнера по лобі. «Варто знайти одну відповідь, як на її місці, одразу ж виникають два нових питання. Тепер ми знаємо, що на наші береги потрапило тільки два монстри. З огляду на середньостатистичну появу потомства, два дитинчати на рік і, беручи до уваги нещасні випадки та хвороби, та й те, що час від часу один самець гине під час виношування плоду, схоже, обидва монстри пережили загибель Феронії, і плем'я антропофагів, що ми маємо, цілком нащадки тієї пари. Це означає 30-35 монстрів, і не більше. Він зітхнув. Що ставить перед нами ще одне питання? Навіщо? Навіщо батькові знадобилося більше одного монстра? Якщо він хотів вивчати цей вид у природних умовах або в ув'язненні, як у Беніні, чому він сам не поїхав до Африки? Моя мати на той час уже померла, я постійно живу в школі в Лондоні. Його ніщо не тримало в Новому Єрусалимі. Він ніколи не сумнівався їхати йому кудись чи ні, якщо це було потрібно. І був небайдужий до сумнівних експедицій. Але він захотів, щоб йому привезли кількох живих представників цього виду і заплатив королівську ціну за їхню доставку. Чому? Навіщо? Доктор продовжував, неуважно погладжувати по лобі Варнера, німов цей ритуал міг допомогти йому з відповіддю. Але ні вмираючи, ні я. Не були здатні знайти пояснення вчинку його батька. Варнер тому, що був непритомний, і я тому, що дійшов до межі. Я сидів, сперши спиною об стіну, не в силах придушити позіхання, не в силах боротися з очима, що заплющуються, силует доктора розпливався, звук його голосу зливався стінями, що розповзалися по кімнаті, дзижчання мух. Сиплий подих капітана, ритмічне поскрипування крісла гойдалки, навіть симфонія стогонів, що лунали з коридору, все злилося для мене в єдину колискову. Я заснув на світанку, але доктор не спав. Зігнувшись, він приміряв і приймав на себе ношу, покладену на нього батьком. Він не відпочивав, він не спав і чергував біля ложа вмираючого. І хоча тіло його було нерухомим, розум його невпинно працював. Я прокинувся із затертою шиєю і страшним головним болем. Крізь брудне вікно світило ранкове сонце. Доктор, як і раніше, сидів у кріслі Гойдалці. Він не спав, поклавши підборіддя на зімкнуті в замок руки. Очі його почервоніли. Він, не кліпаючи, Дивився на безформне тіло. Вортроп уже закрив обличчя Варнера простирадлом. Гезекії Варнера більше не було. Я піднявся на тремтячих ногах, спираючись об стіну, щоб не впасти. Доктор не дивився на мене, але потер обличчя, і я почув, як треться щитина об його долоні. Усе скінчено, Уил Генрі», – сказав він. Мені так шкода, сер. Слабо промовив я «Шкода?» «Так, мені теж шкода» «Усе це», – він вказав рукою на ліжко «Гідне найбільшого жалю, Уил Генрі» Він піднявся на ноги і з хвилини погодився сп'яти на носок Схоже, ноги в нього затекли, як і в мене Я вийшов із кімнати слідом за ним Разом ми мовчки перетнули коридор сповнене, як зазвичай, стогонами і криками змучених людей. Місіс Братон чекала на нас біля підніжжя сходів. Вона бустурботно кивнула доктору. «Як почувається капітан Варнер сьогодні?» «Він помер», – відповів Уортроп. «Де Стар?» «Доктора Стара викликали у невідкладній справі», – була відповідь. Монстролог пильно подивився на неї, і раптом гірко розсміявся. «Ну, зрозуміло, його викликали!» Вигукнув він. «Навіть не сумніваюся, а ви, я впевнений, будете дуже зайняті за його відсутності. Дуже багато треба зробити, раз я поставив до відома місцеву поліцію. Чи не так, місіс Братон?» «Я не розумію, про що ви говорите, доктор Уортроп!» Холодно відгукнулася вона. «Дуже шкода, ймовірно, ви дійсно не розумієте», визнав доктор крижаним голосом. «Але ще жахливіше, якщо розумієте. Якщо сприймаєте свою нелюдяність як гуманність, можете передати своєму господареві, що я просто так цього не залишу. Мотлі Гіл прийшов кінець. Я особисто простежу за тим, щоб стар отримав по заслугах за всією суворістю закону, за вбивства Хазякії Варнера, він зробив крок на зустріч старій. Вона здригнулася, глянувши в його палаюче обличчя сповнене обурення. «І я молюся про те, щоб закон змилостивився над ним і над вами з тією ж немилосердною жорстокістю, з якою він довірив вам ці нещасні душі». І доктор пройшов повз її зіщулену фігуру, не чекаючи відповіді. Він ривком відчинив двері, так що вони голосно стукнулися об стіну. На зарослі галявині доктор опустив вішки і повернувся в сідлі, щоб ще раз поглянути на старий будинок з фарбою, що обсипалася, і дахом, що провис. Тяжке видовище навіть у променях ранкового сонця. Хоча Варнер міг би посперечатися щодо такого твердження стосовно свого життя, але смерть його не буде марною, Вилл Генрі, сказав доктор. Я доб'юся справедливості для Хазикії Варнера і всіх тих, хто страждає в цих проклятих стінах. Їм помстяться. Я особисто простежу за цим. Хай допоможе мені Бог.